Жорж Сант. Консуело. Роман. Переклад Віктора Бойка. Читає Лілія Мироненко. Розділ 47 сьомий. Тим часом каноніса Вінцеслава, присвятивши півгодини молитві, піднялася сходами, і, як завжди, перша думка її була про дорогого племінника. Вона попрямувала до дверей його кімнати і приклала вухо до замкової щілини, хоча менше, ніж будь-коли, сподівалася почути легкий шерех, що мій би свідчити про його повернення. Якими ж були її подиви радість, коли до неї донісся рівний подих сплячого. Перехрестившись, вона зважилася тихенько відчинити двері і на ушпиньках увійти до кімнати. Альберт спокійно спав на своїй постелі, а цинабр, згорнувшись клубком на сусідньому кріслі, не розбудивши ні того, ні іншого, вона побігла до графа-християна, що, розпростершись у своїй каплиці, молився зі звичайною смиренністю про повернення йому сина на небесах або на землі. «Братику!» – тихо сказала він це слава, опускаючись на коліна поруч із ним. «Оближте ваші молитви і шукайте в серці своєму найпалкіші віддяки. Господь почув вас!» Більше їй нічого не треба було пояснювати. Старий, повернувшись до сестри, і, прочитавши в її маленьких, світлих, жвавих очах глибоку співчутливу радість, підніс до вівтаря свої висохлі руки і згаслим голосом вигукнув «Боже, ти повернув мені сина!» І обоє в єдиному релігійному пориві почали по черзі вимовляти напівголосно Слова прекрасної молитви Симеона-богоприємця «Нині відпускаєш раба твого, владико!» Симеон – богоприємець, згідно з християнською легендою, праведник, який прийняв у храмі новонародженого Ісуса і дякував Богові за те, що дано йому було побачити Спасителя. Вирішено було не будити Альберта. Прикликали барона, капелана, всіх служників і благоговійно прослухали в домовій церкві замку. Вдячний молебень. Амалія щиро зраділа, довідавшись про повернення двоюрідного брата, але вирішила, що зовсім даремно, заради благочестивого святкування цієї щасливої події, її підняли о п'ятій годині ранку та змусили промучитися цілу довгообідню, під час якої їй довелося стримати не один позіг. «Чому ваша подруга, преподобна Порпоріна, не прийшла подякувати Богу разом з нами?» запитав граф християн племінницю, коли служба скінчилася. «Я пробувала її розбудити», – відповіла Амалія. Кликала, термосила, вдавалася до всяких способів але не змогла ні тлумачити їй щонебудь, ні змусити її розплющити очі. Якби вона не палала в жару і не була червона, як вогонь, я й справді подумала б, що вона мертва. Мабуть, вона дуже погано спала цю ніч і зараз її морозить. «Так очевидно вона хвора, ця достойна особа», – мовив граф. «Дорога сестра, він це славо», «Вам би годилося піти глянути на неї та зробити все, що вимагає її стан. Боже, збав, щоб такий радісний день був затьмарений хворобою цієї шляхетної дівчини!» «Добре, братіку», – відповіла Каноніса, кидаючи запитливий погляд на капелана. «Останнім часом вона нічого не здійснювала стосовно консуело, не порадившись із ним». Але ви не турбуйтеся, християни. Нічого страшного немає. Просто сеньора Ніна дуже нервова і, напевно, незабаром видужає. Але хіба не дивно? Звернулася вона до капелана, відвівши його вбік, бік. Що ця дівчина з такою впевненістю передбачила повернення Альберта? Пане капелане... Чи бува, не помилилися ми з вами щодо неї? Може, вона й справді, як свята, і в неї бувають откровення? Свята була б присутня на обідні, а не лежала в таку хвилину в гарячці. Глибокодумно вирік капелан. Це мудре зауваження викликало глибоке зітхання в каноніси. Одначе вона все-таки пішла провідати консуело і виявила в неї сильний жар, супроводжуваний непереборною сонливістю. Було запрошено капелана, який заявив, що хвороба може виявитися дуже серйозною, якщо жар протриває. Він запитав молоду баронесу, як провела ніч її сусідка, чи не дуже була неспокійна. «Напаки», – відповіла та. Її зовсім не було чутно. А я, по правді сказати, після всіх її пророкувань і чудесних казок, які вона розповідала останніми днями, очікувала почути в її кімнаті диявольський шабаш, але, мабуть, Сатана відносив її далеко звідси, або вона має справу з дуже вихованими бісенятами, тому що, по-моєму, Тиша була цілковитою, і мій сон жодного разу не було потривожено. Капеланові ці жарти Амалії дуже не сподобались, а Каноніса, в якої брак розуму надолужувався сердечністю, визнала їх попросту недоречними біля постелі важкохворої подруги. Але вона нічого не сказала, приписавши шпильки й племінниці ревнощам, які мали без сумніву за надто ґрунтовну причину, і запитала капелана, які ліки треба давати Порпоріні. Він прописав заспокійливий засіб, але виявилося неможливим змусити хвору проковтнути його. Зуби її були стиснуті і запечені губи відмовлялися від усякого питва. Капелан визнав це поганою ознакою. Але Запатією, що заразила як налихо весь будинок, відклав установлення діагнозу до наступного дня, сказавши, «Подивимося, треба виждати, зараз іще нічого не можна визначити». Такий взагалі був вирок цього ескулапа в рясі. «Якщо нічого не зміниться», – сказав він, виходячи з кімнати Консуело, «Доведеться подумати про те, щоб запросити лікаря. На себе я не візьму лікування такого незвичайного нервового захворювання. Я помолюсь за сеньору, може, беручи до уваги той душевний стан, у якому вона перебувала останнім часом. Допомога Господа виявиться більше дійовою, ніж допомога лікарського мистецтва». Залишивши біля консуелу служницю, всі вирішили готуватися до сніданку. Каноніса власноручно спекла пиріг, смачніший за всі, що будь-коли виходили з її майстерних рук. Вона раділа, уявляючи, з яким задоволенням Альберт після такого тривалого посту поласує своєю улюбленою стравою. «Красуня Амалія?» Вдяглась у нове сліпуче плаття, розраховуючи, що Альберт, побачивши її такою звабливою, можливо пошкодує, що кривдив і дратував її. Кожне думало про те, як би порадувати молодого графа. Позабуто було тільки одну істоту, якою, одначе, треба було насамперед зайнятися. Бідну Консуело, ту кому рідні мали завдячувати поверненням Альберта і кого він, звичайно, жадав скоріше побачити. Альберт незабаром прокинувся і, не вдаючись до марних спроб усвідомити те, що з ним було напередодні, як це, звичайно, бувало з ним після нападів божевілля, що вели його до підземного притулку, відразу згадав і свою любов, і щастя. Яке дала йому консуело Він підхопився, одягся, надушився І побіг обійняти батька й тітку Радість рідних була невимовна Коли вони побачили, що Альберт Цілкому здоровому розумі Що він усвідомлює свою тривалу відсутність Гаряче й ніжно просить їх простити його Обіцяючи ніколи більше Не заподівати їм такого горя і занепокоєння. Він побачив, у якому захваті були його близькі від того, що він повернувся до дійсності. Але він помітив також їхні старання приховати від нього його колишній стан. І його навіть трохи зачепило, що з ним продовжують обходитися, як з дитиною, у той час, як він знову став чоловіком. Одначе він скорився цій карі, по суті, незначній у порівнянні з його провиною І говорив собі, що дістав рятівне попередження І Консуело буде задоволена, що він зрозумів це і примирився Сівши за стіл, оточений пестощами, увагою, турботами Навіть радісними слізьми своєї родини Він із занепокоєнням почав шукати очима ту котра стала тепер необхідною для його щастя і для його спокою. Він бачив, що її місце порожнє і не зважувався запитати, чому Порпоріна не з'являється. Каноніса, помітивши, що племінник, здригаючись, обертається раз, як відчиняються двері, визнала за потрібне заспокоїти його, сказавши, що молода гостя – Погано спала минулої ночі і тепер відпочиває, побажавши провести частину дня по стелі. Альберт прекрасно розумів, що його визволителька має знемагати від утоми. Але все-таки при цій звісті переляк відбився на його обличчі. «Тітонько!» – звернувся він до каноніси, не маючи сили приховувати далі своє хвилювання – Якби прийомна дочка Порпори Була серйозно хвора Ми не сиділи б, я думаю Так спокійно За трапезою та бесідою Заспокойтеся, Альберте втрутилася Малія, Спалахнувши від досади Ніна, що постійно марила вами І пророкувала ваше повернення Тепер спить, чекаючи його У той час, як ми тут «Радісно його святкуємо!» Альберт зблід від обурення і гнівно дивлячись на двоюрідну сестру, мовив, «Якщо хто тут і чекав мене, не втрачаючи при цьому сну, то зовсім не та особа, про яку ви згадали. Свіжість ваших щік, моя чарівна кузина, говорить про те, що ви не втратили жодної години сну» під час моєї відсутності, і що нині ви зовсім не маєте потреби у відпочинку. Від усього серця дякую вам за це, тому що мені було б дуже важко просити у вас прощення в тому, у чому я із соромом і болем прошу його в усіх інших моїх родичів і друзів. Дуже вдячна за виняток, сказала Амалія, почервонівши від гніву. Постараюся й надалі його заслужити А свої безсонні ночі і занепокоєння Прибережу для кого-небудь іншого Хто зуміє оцінити це, а не висміювати Ця легка перестрілка – явище далеко не нове Між Альбертом і його нареченою Але втім ніколи не мало дотепер в обох сторін Такого різкого характеру Накинула якусь тінь смутку і вимушеності на весь залишок ранку, незважаючи на загальні старання розважити Альберта. Каноніса кілька разів відвідувала хвору і щораз заставала її все в більш і більш важкому стані. Занепокоєння, виявлене Альбертом стосовно консуело, зачепило Амарію як особиста образа, і вона пішла поплакати до своєї кімнати. Капелан висловився в тому розумінні, що коли до вечора жар не зменшиться, потрібно буде послати за лікарем. Граф Християн затримав сина коло себе, щоб відволікти того від тривожних думок, яких він не міг зрозуміти, продовжуючи вважати їх виявом хвороби. Але, намагаючись привернути сина, Ласкавими словами добрий старий ніяк не міг знайти теми для бесіди і щиросердних виливів, бо жодного разу не насмілився дослідити душу сина до глибини, спобоювання, що цей сильніший розум переможе і розіб'є його самого в релігійних питаннях, що правда, граф Християн називав божевіллям і вільнодумством. Проблиски яскравого світла, що проступали в дивних словах Альберта, слабкі очі правовірного католика не витримували цього близьку, але в душі він співчував синові, у той же час, чинячи опір своєму бажанню, серйозно розпитати його. Щоразу, коли граф Християн намагався спростувати єретичні судження Альберта. Прямі і вагомі докази останнього змушували його замовкнути. Природа не наділила старого красномовством. Він не мав здатності багатослівно та доладно заперечувати погляд супротивника. І ще менш здатний був удаватися до шарлатанства в суперечці. Іншими словами, намагатися за браком логіки – справити враження уявною вченістю і сміливістю доказів. Простодушний і скромний, він змовкав, дорікаючи собі, що в юні роки не вивчив тих важких предметів, у яких його побивав Альберт. впевнений, що в безодні богословських наук криються скарби істини, якими більш спритна і більш вчена людина, ніж він, зуміла б розбити єресь Альберта, він чіплявся за свою похитнуту віру і, щоб не діяти більш енергійно, прикривався своїм неудством і простотою, що лише посилювали гординю вільнодумця і приносили йому таким чином більше шкоди, ніж користі. Їхня розмова разів двадцять переривалася через якесь обопільне побоювання і разів двадцять відновлювалася, завдяки обопільним зусиллям, а під кінець обірвалася сама собою. Старий християн задрімав у кріслі, а Альберт, покинувши його, пішов довідатися про стан Консуело, що тим більше його лякало, чим більше оточення намагалося приховати її хворобу. Понад дві години проблукав він коридорами – підстерігаючи Канонісу або Капелана, щоб довідатися хоч щось про Консуело. Капелан відповідав йому стисло і стримано, а Каноніса, забачивши здалеку племінника, поспішала прибрати веселий вигляд і почати розмову зовсім про інше, аби обдурити його уявним спокоєм. Але Альберт добре бачив, що вона починає не на жар тривожитися, та все частіше і частіше заходить до кімнати Консуело. Не залишилося непоміченим також і те, що ніхто не соромився, що хвилини відчиняти і зачиняти двері, мало піклуючись про те, що цей стукіт і метушня можуть потривожити Консуело, яка спить нібито мирним і таким необхідним їй сном. Він наважився навіть, підійти до цієї кімнати, за хвилинне перебування в якій готовий був би віддати життя. Перед нею була інша кімната, тож двоє щільних дверей, які не пропускали ані найменшого звуку, відокремлювали її від коридору. Каноніса, помітивши прагнення племінника проникнути до консуело, замкнула обоє дверей на ключ і на засу, а сама Почала ходити через кімнату Амалії, що розташована поряд, куди Альберт увійшов би довідатися про хвору не інакше, як зі страшною відразою. Нарешті бачачи, в якому він розпачі і боячись повернення його недуги, тітка зважилася на неправду. У душі, благаючи Бога простити її, вона сказала племінникові, що хвора почуває себе, набагато краще і навіть збирається спуститися в їдальню до обіду. Альберт не міг засумніватися в словах тітки, яка ніколи дотепер не оскверняла своїх чистих вуст неправдою і вирушив до старого графа, не знаючи, як дочекатися години, що мала повернути йому консуело та щастя. Але ця бажана година пробила для нього дарма Консуело не з'явилася. Каноніса, роблячи великі успіхи в мистецтві неправди, розповіла, начебто хвора встала було, але відчувши деяку слабість, зволіла обідати себе в кімнаті. Каноніса навіть зробила вигляд, що посилає хворій кращі шматки найвишуканіших страв. Завдяки всім цим хитрощам тривога Альберта – Трохи вляглася, хоча він і відчував гнітючу тугу, мов би, перечуваючи страшенне нещастя, одначе скорився, зробивши над собою зусилля, щоб здаватися спокійним. Увечері це Слава із задоволеним виглядом уже майже не прикидаючись повідомила, що Порпоріні краще, щоки її вже не палають, пульс скоріше слабкий. Аніж прискорений, і очевидно, вона має добре провести ніч. Але чому ж, незважаючи на ці добрі звістки, я все-таки холону від жаху, запитував себе молодий граф, прощаючись у звичайний час перед сном зі своїми рідними, Річ у тим, що при добра каноніса, незважаючи на свою худорбу та свій горб, Ніколи не хворіла, а тому нічого не тямала у хворобах. І от, бачачи, що консуело з багрово-червоної стала синювато-блідою, що її вируюча кров начебто застигла в жила, а груди, що не мали сил вдихати повітря, здаються спокійними і нерухомими, вона визнала її видужалою і зараз же з дитячою довірливістю оголосила про це. Але капелан, який трохи більше за неї знався на захворюваннях, розумів прекрасно, що цей уявний спокій лише провісник жорстокої кризи. І тільки Нуальбер пішов до себе, попередив канонісу, що настав момент послати за лікарем. Як налихо, місто було далеко, ніч темна, дороги жахливі, а Ганс, незважаючи на всю свою ретельність, Назвичайно повільний. До того ж, вибухнула гроза, Полив сильний дощ, Старий кінь, яким їхав старий служник, Усього лякався, разів двадцять спотикався І скінчив тим, що разом із сідоком, Який розгубився і бачив у кожному пагорбі Шрекенштейн, а в кожній блискавці Вогненний політ злого духа, Заблукав у лісах, тільки коли вже зовсім розвидніло, вдалося Ганцу вибратися на вірну дорогу. Поганяючи що сили свого коня, дістався він міста, де в цей час лікар іще міцно спав. Прокинувшись, він почав повільно одягатися, збиратися і нарешті вирушив у дорогу. Таким чином, на все це було витрачено цілу добу. Альберт. Марно намагався заснути Тривога, що сушила його І лиховісний гуркіт грому Всю ніч не давали йому зімкнути очей Зійти вниз він не насмілювався Боячись викликати обурення тітки Що й так уже вранці вичитала його За недоречне і непристойне ходіння Біля кімнат дівиць Він залишив свої двері відчиненими І кілька разів йому здавалося що внизу ходять. Він вискакував на сходи, але нікого не побачивши і нічого не почувши, намагався заспокоїти себе, пояснюючи оманні звуки, що його налякали шумом дощу і поривами вітру. З цієї хвилини я консуело зажадала, щоб він дбайливо ставився до свого розуму і душевного стану. Альберт терпляче й твердо намагався побороти в собі і хвилювання, і страхи, стримуючи свою любов силою цієї самої любові, але раптом, серед гуркоту грому, тріскоту й стогону древніх стін замку, крізь виття урагану, до нього донісся довгий несамовитий крик, який пронизав його, немов удар кінджала. Тут Альберт який тільки накинувся, не роздягаючись, на ліжко, вирішивши заснути. Підхопився, прожогом спустився сходами і постукав у двері Консуело. Але тут уже знову панувала тиша, і ніхто не відчинив йому. Він уже вирішив, що все це йому приснилося, але ось пролунав новий крик, іще страшніший, іще лиховісніший. От якого в нього похололо серце Він вже без усяких вагань Біжить він темним коридором Стукає в двері Амалії Кричить, що це він, Альберт Чується стукіт засува, що засувається І голос Амалії владно наказує йому вийти А тим часом крики й стогони Стають усе голоснішими Це голос Консуело Сповнений нестерпної муки Він чує як обожнювані вуста, в розпачі викрикують його ім'я. З люттю кидається він на двері, зриває замок і засоб, і відкинувши на кушетку Амалію, що розігрує ображену невинність, бо її застали в шовковому капоті і мережевному чепчику. Мертвотно блідий, з волоссям, що стало дибки, вривається до кімнати консуело. Розділ сорок восьмий Консуело В страшному маранні, Билася в руках Двох найдужчих у будинку служниць Які ледь утримували Її в постелі Нещасні вижалися, Як це буває іноді При московій гарячці Нечувані жахи І вона прагнула втекти Від страшних видінь Які переслідували її А в жінках які втримували її і намагалися заспокоїти. Вона бачила розлючених ворогів, почвар, які жадають її загибелі. Розгублений капелан, який чекав, що вона з хвилини на хвилину помре, уражена недугою, вже читав над нею відхідну, а хвора приймала його за зденка, що замуровував її під бурмотіння своїх таємничих наспівів утримтячий канонісі, яка намагалася своїми слабкими силами допомогти служницям утримати хвору. Консуело бачила примару то однієї, то іншої Ванди, то сестри Жишки, то матері Альберта. їй вижалося, що обидві вони по черзі з'являються в пустельному гроті самітника і дорікають їй в тому, що вона, вторгшись у їхнє володіння – Привласнила собі їхні права. Її вигуки, стогони, її марення не для навколишніх. Були в прямому зв'язку з баченими чутим нею минулої ночі, з усім тим, що так сильно схвилювало і уразило її. Консуело вчувалося провіння потоку, і вона робила руками рухи, немов пливла і струшувала своє розпущене чорне волосся, немов би скидаючи з нього уявлювану піну. Вона відчувала весь час присутність зденка, то за нею він відкриває шлюзи, то спереду зі люттю перепиняє її шлях. Вона твердила весь час про камені і воду, що змусило капелана сказати, хитаючи головою, «Яке, одначе?» Тривале і важке сновидіння. Не знаю справді, чому останнім часом вона так невідступно думала про цей колодязь. Напевно, це був початок хвороби, чуєте? Вона весь час згадує про нього у своєму маренні. У ту хвилину, коли Альберт, не тямлячи себе, вірвався до її кімнати, консуело, Вибившись зовсім із сил, белькотала якісь невиразні слова, а потім раптом знову почала дико кричати. Уява її, не стримувана більше силою волі, змушувала дівчину знову зі страшним напруженням переживати відчуті неї жахи. Але щось схоже на якийсь зміст прослизало хвилинами в її маренні. І вона починала кликати Альберта таким звучним і дзвінким голосом, що, здавалося, самі стіни будинку мусили б здригнутися. Потім, крикітці, переходили в ридання, які, здавалося, загрожували задушити її, хоча її очі з блукаючим поглядом були сухі і блищали за страшливим блиском. Я тут, я тут закричав Альберт, кидаючись до її постелі. Консуело почула його і, уявивши, що Альберт біжить попереду, зі стрімкістю з силою, яких надає гарячка навіть найслабкішим організмам, вирвалася з рук, які її тримали, і розпатлана, боса в одній тонкій зім'ятій білі нічній сорочці, що робили її схожою на примару. Вискочила на середину кімнати У ту хвилину, коли її збиралися знову схопити Вона зі спритністю дикої кішки Перестрибнула через спінет, який стояв перед нею Метнулася до вікна, сприйнявши його За отвір фатального колодязя Стала однією ногою на підвіконня Простягла руки і знову викрикнувши Бурхливу лиховісну ніч Ім'я Альберта викинулась би з вікна, якби Альберт іще швидший і сильніший, аніж вона, не вхопив її на руки і не переніс назад на ліжко. Вона його не впізнала, але зовсім не пручалася і перестала кричати. Альберт, не жаліючи найніжніших слів, почав по-іспанськи гаряче умовляти її. Вона слухала його, спрямувавши погляд в одну точку, не бачачи і не відповідаючи йому. Раптом вона підвелася, опустилася на своєму ліжку на коліна і заспівала строфу «Стедеум» Генделя, якого нещодавно почала з захватом вивчати. «Тедеум лаудамус, тебе, Бога, хвалимо!» З латинської Ніколи ще голос її Не звучав із такою силою З таким почуттям Ніколи не була вона така гарна Як у цю хвилину екстазу Волосся її розпустилось Яскравий пропасний рум'янець горів на щоках, А очі здавалося Читали щось у небесах Які розверзлися Тільки для неї Каноніса була до того розчулена, що вся в сльозах упала на коліна біля ліжка, а капелан, незважаючи на свою недоброзичливість, схилив голову, охоплений релігійним почуттям. Закінчивши строфу, консуело глибоко зітхнула, і божественна радість осяяла її лице. «Я врятована!» – крикнула вона. Падаючи горілиць, бліда і холодна, як мармур, очі її, хоча й розплющені, немов потухли, губи посиніли, руки оклякли. На хвилину запанувало мовчання, навіть якесь засіпеніння, Амалія, що не зважувалась увійти і спостерігала цю страшну сцену, стоячи біля порога, від жаху зомліла. Каноніса та обидві жінки кинулися до неї на допомогу. Консуело, мертвотно бліда, спочивала на руках Вальберта, що припавши головою до грудей умираючої, здавався таким же мерцем, як і вона. Каноніса, розпорядившись укласти Амалію в ліжко, знову з'явилася на порозі кімнати. «Ну що, пане капелане?» запитала вона, зовсім убита. «Це смерть, пані», – мовив капелан глухим голосом, опускаючи руку консуело після безуспішних спроб намацати її пульс. «Ні, це не смерть! Ні, тисячу разів ні!» вигукнув Альберт, рвучко підводячись. «Я краще оглянув її серце!» ніж ви її пульс. Воно ще б'ється, вона дихає, вона жива. О, вона житиме. Не так і не тепер призначено їй скінчити життя. Хто наважився подумати, що Бог засудив її на смерть? Настала хвилина, коли треба серйозно зайнятися нею. Пане капелане, дайте мені ваш ящик. Я знаю, що їй потрібно А ви не знаєте Так робіть же те, що я вам кажу нещасний, Ви не надали їй допомоги Ви могли запобігти цьому жахливому нападу І ви цього не зробили Не побажали зробити Ви приховали від мене її недугу Ви всі обдурили мене Ви хотіли її загибелі чи неправда, ваша боягузлива обережність, ваша огидна байдужість скувала вам язики і руки? Дайте мені ваш ящик, кажу я вам, і дайте змогу мені діяти! І позаяк капелан не наважувався передати йому свої ліки, боячись, щоб у недосвідчених руках, збудженої напівбожевільної людини? Вони не стали смертельною отрутою. Альберт вирвав ящик із його рук. Незважаючи уваги на умовляння тітки, він сам вибрав і відважив швидкодіючий і сильний заспокійливий засіб. Альберт значно краще знався на багатьох речах, аніж думали його близькі. У ту пору свого життя, коли він іще усвідомлював хворобливі явища свого мозку, він вивчав на самому собі дію найсильніших засобів. Чоловік сміливий, до того ж натхнений жагучою відданістю коханій жінці. Він швидко прийняв рішення і ось тепер приготував ліки, до яких ніколи не наважився б удатися капелан. Йому вдалося, озброївшись надзвичайним терпінням і ніжністю, розтиснути зуби хворої і змусити її проковтнути кілька крапель цього сильно діючого засобу. Через годину, протягом якої він кілька разів давав їй ці ліки, Консуело почала вільно дихати, руки її потеплішали, обличчя ожило. Вона ще нічого не чула і не відчувала, але стан її вже був схожим на сон. Навіть губи трохи порожевіли. У цей час з'явився лікар. Бачачи серйозність ситуації, він заявив, що його покликали занадто пізно і що він не ручається за кінець хвороби. На його думку, треба було ще напередодні пустити кров, а тепер момент упущено і кровоспускання може лише викликати новий напад. Нехай напад повториться, мовив Альберт, але кров пустити треба. Лікар, німець, громістський суб'єкт з великою зарозумілістю, звиклий до того, що його слухають як оракула, адже в усій окрузі в нього не було конкурентів, підняв свої важкі повіки і, моргаючи, подивився на того, хто дозволив собі так сміливо вирішити Таке питання. Кажу вам, необхідно зробити кровоспускання, наполегливо повторив Альберт. Чи буде пущено кров, чи ні, напад однаково повториться. Дозвольте, заперечив лікар Вецеліус, це зовсім не так неминуче, як ви дозволите думати, і посміхнувся. Дещо презирливою, іронічною посмішкою Якщо напад не повториться Всьому кінець, мовив Альберт Ви самі мусите це знати Така сонливість неминуче веде до притуплення розумових здібностей До паралічу, до смерті Ваш обов'язок опанувати недугу Підвищити її інтенсивність, аби перебороти її Словом вам треба боротись, а інакше до чого ваша присутність тут? Молитви і поховання – не ваша справа. Пустіть кров, а то я сам пущу її. Лікар прекрасно знав, що Альберт має рацію, і сам збирався пустити кров. Але йому здавалося, що такій значній особі, як він, не личить висловитися відразу. І негайно перейти до дії Могли б подумати, що хвороба проста І лікування не складне А наш німець любив налякати Напустити на себе глибокодумні вагання Здивування, серед яких його моби раптом Осявала геніальна думка І тоді він переможно виходив із утруднень це давало можливість сказати те, що про нього говорили тисячу разів. Хвороба була така запущена, набрала такого небезпечного перебігу, що сам лікар Вецеліус замислився. Ніхто, крім нього, не зміг би вловити потрібний момент і зробити те, що треба. Так, ця людина надзвичайно обережна, дуже знаюча, словом, велика людина. Такого лікаря і у Відні не знайти. Бачачи, що йому суперечать, припертий до стіни нетерпіння Мальберта, він відповів. Якщо ви лікар і користуєтеся тут авторитетом, то я зовсім не розумію, навіщо мене запросили. Мені залишається тільки виїхати. Якщо ви не бажаєте вчасно приступити до справи, то можете вийти. Проговорив Альберт, лікар Вецеліус, глибоко ображений тим, що його запросили до хворої, одночасно з якимось невідомим колегою, який ставиться до нього без належної поваги, підвівся і пройшов до кімнати Амалії. Йому треба було зайнятися ще цією молодою нервовою особою, що не переставала кликати його до себе і попрощатися з канонісою але та не відпустила його. «О, ні, дорогий лікарю, ви не можете покинути нас у такому стані. Подумайте, яка відповідальність лежить на нас. Мій племінник вас образив, але чи варто надавати значення запальності людини, яка так мало володіє собою? Невже це граф Альберт?» запитав вражений лікар. «Я ніколи б не впізнав його. Як він перемінився?» «Звичайно, за ті десять років, що ви його не бачили, у ньому сталося багато змін. А я зізнатися вважав, що він зовсім одужав». «Не без їхитства», зауважив Вецеліус, «оскільки мене жодного разу не запрошували до нього». Від часу його повернення Ах, шановний лікарю Ви прекрасно знаєте Що Альберт Ніколи не погоджувався Підкоритися вказівкам науки Але, одначе Він, як видно, сам став лікарем Він знає дещо У всіх галузях Але всюди вносить Свою кипучу стрімкість І гарячковість Жахливий стан у якому він застав цю молоду дівчину Дуже його схвилював Якби не це Повірте, ви б визнали його більш вічливим Більш розважливим Більш вдячним вам за ті турботи Які виявляли ви про нього Коли він був дитиною Боюся, що він зараз більш ніж будь-коли Має потребу в них Заперечив лікар якому, незважаючи на всю повагу, яку він відчував до графської родини й замку, все-таки легше було засмутити Канонісу, натякаючи на божевілля її племінника, ніж відмовитися від своєї зневажливої манери та дріб'язкової помсти. Жорстокість лікаря дуже засмутила Канонісу, тим більше, що скриджений Вецеліус Міг поширити в окрузі чутку про душевний стан її племінника, який вона так ретельно від усіх приховувала. Вона промовчала, сподіваючись цим обезброїти лікаря, і смиренно запитала його думку щодо пропонованого Альбертом кровоспускання. «У цю хвилину я вважаю це безглуздістю», – заявив Веселіус, бажаючи зберегти за собою. Ініціативу І виректи власними вустами рішення Коли йому це заманеться Я почекаю годинку-другу Постежу за хворою Вів далі він І коли настане потрібний момент Якщо це буде навіть раніше Ніж я припускаю Я зроблю те, що треба Але під час кризи При теперішньому стані її пульсу я не можу сказати заздалегідь нічого певного. Так ви залишаєтеся в нас. Нехай благословить вас Бог, дорогий лікарю. Якщо вже мій супротивник, молодий граф мовив Вацеліус, і співчекливо покровительською посмішкою: "Мене ніщо не може здивувати. Нехай говорить собі, що хоче" Лікар збирався вже повернутися до кімнати Консуело, двері до якої було зачинено капеланом, щоб Альберт не міг чути наведеної зараз розмови, коли сам капелан, блідий і розгублений, залишивши хвору, прибіг за ним. «Бога ради лікарю!» – вигукнув він. «Ідіть, застосуйте свій авторитет, тому що мого...» Граф Альберт не визнає, та він, здається, не послухав би голосу й самого Бога. Граф продовжує наполягати на своєму і всупереч вашій забороні все таки хоче пустити кров умираючий. І запевняю вас, він це зробить, якщо тільки нам з вами не вдасться силоміць або хитрістю втримати його. Одному богові відомо. Чи вміє він хоч тримати в руках ланцет? Він може, якщо не вбити, то в усякому разі скалічити її несвоєчасним кровопусканням. Звичайно, глумливо мовив лікар із зловтішним егоїзмом безсердечної людини, важким кроком прямуючи до дверей. І ще й не те ми з вами побачимо, якщо мені не вдасться напоумити його. Але коли він підійшов до ліжка, Альберт уже тримав у зубах закривавлений ланцет. Однією рукою він підтримував руку Консуело, в іншій тримав тарілку. Вена була розтята і темна кров рясно текла з неї. Капелан став охкати, обурюватися, закликати небо в світки. Лікар спробував жартами відволікти Альберта. Думаючи потім непомітно закрити вену для того, щоб знову відкрити її, коли йому заманеться, і весь успіх приписати собі Але Альберт зупинив його промовистим поглядом Коли витекла достатня кількість крові, він із спритністю досвідченого оператора наклав на ранку пов'язку Потім тихенько прикрив руку консуело ковдрою і, простягнувши Канонісі флакон з нюхальними солями, щоб та давала його вдихати хворій, запросив капелана лікаря до кімнати Амалії. «Добродії!» – звернувся він до них. «Ви нічим не можете бути корисній особі, яку я лікую. Нерішучість чи забобони паралізують вашу ретельність і ваші знання. Повідомляю вам, що я...» Себеру себе на себе і не хочу, аби ви відволікали мене і заважали мені в такій серйозній справі. А тому я прошу пана капелана іти читати свої молитви, а пана лікаря прописувати ліки моїй кузині. Я не допущу більше ні похмурих прогнозів, ні приготувань до смерті в постелі особи, яка незабаром опритомніє. Нехай буде вам це відомо, добродії, якщо я ображаю це мученого і засмучую друга, то готовий буду просити в них пробачення, коли зможу думати про себе, висловивши все це спокійним, лагідним тоном, який так суперечив сухості його слів. Він повернувся до кімнати Консуело, замкнув за собою двері на ключ і поклавши його до кишені, Сказав канонісі, «Ніхто не війде сюди і не вийде звідси без мого дозволу». Розділ 49 Приголомшена каноніса не посміла, не посміла відповісти племінникові ні слова. У виразі його обличчя, в усій його поставі була така непохитність, що предобра тітка навіть злякалася інстинктивно, з надзвичайною готовністю та зразковою акуратністю почала виконувати всі його розпорядження. Лікар, бачачи, що його авторитет зовсім не визнається і не ризикуючи вступати в суперечку з божевільним, як він потім розповідав, розсудливо вийшов. Капелан вирушив молитись Альбердже з тіткою та двома служницями, що допомагали йому. Провів весь день у кімнаті Консуело, ні на хвилину, не послабляючи свого догляду за нею. Після кількох годин спокою у хворої знову повторився напад, але тільки менш тривалий. Коли завдяки сильним заспокійливим засобам напад затих, Альберт почав умовляти тітку піти зрімнути і прислати яку-небудь жінку на зміну двом служницям яким теж потрібно було відпочити А ви, Альберте, хіба не хочете відпочити? Несміливо запитала він Сеслава Ні, дорога тітонько Я зовсім не маю потреби у відпочинку На жаль, відповіла вона Ви себе вбиваєте, дитя моє Дорого ж нам обійдеться ця іноземка Додала, ідучи до себе розхрабрившись Помітивши що молодий граф не слухає її. Усе-таки Альберт погодився трохи перекусити, щоб набратися сил, які він відчував, могли йому знадобитися. Він попоїв у коридорі стоячи і не зводячи очей з дверей. Скінчивши, він кинув серветку на підлогу і повернувся до кімнати хворої. Потім наглухо зачинив двері до Амалії, щоб ті деякі особи яких він допускав, проходили коридором. Проте Амалія зробила вигляд, начебто хоче доглядати за подругою. Але вона бралася за все так незграбно, жахалася всякого руху хворої. Так боялася нових судорог, що Альберт роздратовано попросив її нівщо не втручатися, іти до своєї кімнати і зайнятися своїми справами. «До моєї кімнати?» Відповіла Амалія Якби навіть пристойність дозволяла мені спати в кімнаті Відділеної від вас одними дверима Адже ви, можна сказати, оселилися в мене То невже ви думаєте, що я в змозі заснути хоч на хвилину Чуючи ці крики, які розривають душу Цю страшну агонію Альберт, знизавши плачима Відповів їй, що в замку багато інших кімнат, і що вона може вибрати будь-яку, поки хвору не буде перенесено до приміщення, де її сусідство нікого не потривожить. Розсержена Амалія послухалася цієї поради. Важче всього було їй дивитися на ніжні, можна сказати, материнські турботи, якими Альберт оточував її суперницю. Ах, тітонько. вигукнула вона, кидаючись на шию канонісі, коли та влаштувала її у власній спальні, де звеліла поставити ще й одне ліжко біля свого. Ми з вами не знали, Альберта. Тепер ми бачимо, як він уміє любити. Кілька днів Консуело була між життям і смертю, але Альберт боровся з недугою так завзято. І так уміло, що нарешті йому вдалося перемогти її Тільки на дівчина опинилася поза небезпекою Він звелів перенести її до однієї з веж замку Тут довше бувало сонце І краєвий звідси був красивішим і ширшим, ніж із інших вікон Взагалі кімната ця зі своїми стародавніми меблями Більше відповідала серйозним смакам консуело ніж та, куди визнали за потрібне помістити її після приїзду, і вже давно можна було зрозуміти з її слів, що їй хотілося б жити там. Тут їй не загрожувала настирливість подруги і, незважаючи на постійну присутність жінки, що змінювалася вранці й ввечері, вона могла проводити, по суті, наодинці зі своїм рятівником томливі і солодкі дні свого видужання. Вони завжди говорили іспанською. Ніжні фрази, що обережно висловлювали пристрасть Альберта, що нагадувала їй батьківщину, матір і дитинство, були миліші для слуху Консуело. Сповнена щирої вдячності, змучена стражданнями, яких позбавив її сам Альберт, вона тепер віддавалася тому дрімотному спокою, що настає після тяжкої кризи. Пам'ять її помало пробуджувалась, але якось нерівномірно. Так, наприклад, жваво пригадуючи із чистою і зрозумілою радістю, допомогу і самовідданість Альберта в головні моменти їхніх зустрічей, вона в той же час якось неясно, мов би, крізь густу хмару прозрівала омани його розуму і всю глибину його занадто серйозної пристрасті, Бували години, коли після сну або прийому заспокійливих ліків усе, що збуджувало в ній колись недовіру та страх до її великодушного друга, видавалось їй якимось маренням. Вона настільки звикла до нього і його турбот про себе, що коли він ішов на її ж прохання обідати зі своєю родиною, вона хвилювалася, і погано себе почувала, поки він був відсутній. Їй здавалося, що заспокійливі засоби, приготовлені й подані не ним самим, чинять на неї зворотну дію. Коли ж він сам підносив їх їй, вона з повільною і повною значення усмішкою, дивно зворушливою, на гарному обличчі, з якого ще не зовсім зникла тінь смерті, говорила, Тепер, Альберте, я вірю, що ви – чарівник. Варто вам повеліти краплі води зробити на мене доброчинну дію, і вона миттєво передає мені і ваш спокій, і вашу силу. Уперше в житті Альберт був щасливий, а позаяк душа його, здавалося, була здатна з такою ж силою відчувати радість, з якою вона відчувала скорботу, то в цей період його життя, період захоплення, він був найщасливішою людиною на землі. Кімната, де він повсякчас без докучних свідків міг бачити кохану, стала для нього раєм. Уночі, коли всі в домі лягали спати, він, роблячи вигляд, начебто теж йде до себе. Тихенько пробирався до цієї кімнати. Доглядальниця який доручено було стежити за хворою Міцно спала Він прокрадався до ліжка своєї любої консуело Дивився і не міг надивитися на неї Сплячу, бліду, пониклу Немов квітка після бурі Потім він всідався в велике крісло Ідучи, він ніколи не забував поставити його Біля постелі хворої І проводив у ньому всю ніч Засинаючи таким чутним сном, що варто було консуело поворухнутись, як він уже нахилявся над нею, і прислухався до того, що вона бурмотіла слабким голосом, а коли дівчина, свильована яким небудь сном, збентежена залишками колишніх страхів, шукала його руки, дружній потиск, завжди готовий був її заспокоїти, якщо доглядальниця прокидалася. Альберт зазвичай говорив їй, що тільки не війшов, і в тієї створилося враження, що молодий граф разів зо два-три за ніч провідує свою хвору, а тим часом він і півгодини за всю ніч не проводив у своїй кімнаті. Консуело, так само як і доглядальниця, помилялася щодо цього, хоча вона частіше зауважувала присутність Альберта але була ще так слаба, що йому нічого не варто було вести її в оману щодо тривалості своїх відвідин. Іноді, серед ночі, коли вона починала благати його йти спати, він запевняв її, що вже близько світанок, і що він тільки но прокинувся. Завдяки цим безневинним обманам, Консуело, ніколи не страждаючи від його відсутності у той же час, не тривожилася з приводу тієї втомленості, якої він зазнавав заради її, що правда, незважаючи на все, втомленість його була така незначна, що він навіть не помічав її. Любов дає сили найслабкішим, а в Альберта був винятково міцний організм, та до того ж ніколи в серці людському не жила така величезна живлюща любов як тепер у нього. Коли з першими променями сонця Консуело на силу діставалася своєї кушетки, що стояла біля напіввідчиненого вікна, Альберт сідався за нею і у хмара, що мчали, і пурпурник променях сонця, що сходило, сілкувався прочитати ті думки, які вигляд неба міг розбудити в його мовчазній подрузі. Іноді, він непомітно брав у руки кінчик тонкого шарфа, який вона накидала собі на голову і який теплий вітерець розвівав по спинці кушетки і схиливши голову, немов відпочиваючи, тихо притулявся до нього губами. Одного разу Консуело, потягнувши шарф до себе на груди, звернула увагу на те, що кінець його теплий і вологий, Обернувшись, вона побачила свого друга в надзвичайно збудженому стані. щоки його палали, очі горіли пропасним вогнем. Він важко дихав. Альберт миттєво опанував себе, але все-таки встиг прочитати переляк на обличчі Консуело. Це глибоко засмутило його. Він зволів би побачити в її очах презирство і суворість, аніж ознаки страху та недовіри, він вирішив стежити за собою настільки уважно, щоб ніколи більше з погадом про своє божевілля не потривожити ту, яка зцілила його від цього божевілля майже ціною власного життя і розуму. Альберто мігся цього завдяки силі волі, якої, мабуть, не знайшла б у собі і більш врівноважена людина». Він уже давно звик стримувати запал своїх почуттів, борючись із частими і, і таємничами нападами своєї недуги і оточуючи навіть не підозрівали, яка велика була його влада над собою. Вони не знали, що ледве не щодня йому доводилося перебурювати найсильніші напади і що тільки остаточно подоланий найглибшим розпачем і божевіллям він тікав у свою таємну печеру, залишаючись переможцем навіть у своїй порасті, тому що все-таки міг приховати від людських очей своє падіння. Альберт належав до числа безумців, гідних найглибшої жалості і найглибшої поваги. Він знав про своє божевілля і почував його наближення аж до моменту, коли бував цілком охоплений, Але навіть і тоді, у самісінький розпал своїх нападів він зберігав неясний спогад про дійсний світ і не бажав показуватися, поки остаточно не прийде до тями. Такий спогад про реальне діяльне життя всі ми зберігаємо, коли важкі сновидіння занурюють нас у світ вимислу й марення. Ми боремося часом із цими нічними страхами і кошмарами. Ми говоримо собі, що це марення, і намагаємося прокинутись, але якась зла сила знову й знову захоплює нас і знову кидає у ту страшну летаргію, де нас обсідають і мучать лиховісні і болісні видіння. У таких чергуваннях минало насичене бурхливими переживаннями і разом з тим жалюгідне життя цієї незрозумілої людини. Урятувати її від страждань могло тільки сильне, тонке і ніжне почуття І таке почуття з'явилося нарешті в його житті Консуело була саме такою чистою душею Що здавалося була створена для того, аби проникнути в цю похмуру душу Дотепер недоступну для глибокої любові у дбайливості молодої дівчини, породженій спочатку романтичним ентузіазмом, у її шанобливій дружбі, викликаній вдячністю за самовідданий догляд за нею під час хвороби, було щось чарівне і зворушливе, щось таке, що Господь визнав, певно, особливо підходящим для зцілення молодого графа. Цілком можливо, що якби консуело відгукнулася. Забувши про минуле на його палку любов, цінові для нього захоплення і раптова безмірна радість могли б плинути на нього найзгубнішим чином, але її соромлива, снотлива дружба мала повільно, але більш вільно, сприяти його зціленню. Це було одночасно і шорами, і благодіянням для нього, і якщо оновлене серце молодика було сп'янілим, то до сп'яніння домішувалося почуття обов'язку, жадоба самовідданості, що давали його думкам інший привід, а його волі – іншу мету, ніж та, яка поглинала його досі. Він відчував одночасно і щастя бути коханим, так, як ніколи ще не був коханим, і горе не бути коханим з такою пристрастю, яку відчував сам. І нарешті страх, що втратить це щастя, якщо покаже, що він не цілком ним задоволений. Всі ці почуття настільки заповнювали його душу, що в ній не залишалося місця для фантазій, на які так довго наштовхували його бездіяльність і самотність. Тепер він, немов якими чарами, позбувся цих мріянь. Він забувся про них. І образ коханої втримував його нещастя на відстані, ставши немов небесний щит між ним і ними. Отже, відпочинок для розуму і спокій для почуттів необхідні для відновлення сил юної хворої. Тепер лише зрідка і ненадовго порушувалися таємним хвилюванням її лікаря. Консуело як міфологічний герой спустилася в пекло, щоб вивести з нього свого друга і винесла звідти для себе самої жах і божевілля. Тепер він у свою чергу намагався звільнити її від похмурий думок і завдяки його ніжним турботам і захопленій шанобливості йому це вдалося. Спираючись одне на одного, вони вступали разом у нове життя, не сміючи однак оглядатися назад і думати про ту безодню, звідки вони вирвалися. Майбутнє було для них новою безоднею, не менш таємничою і жахливою, куди вони теж не наважувалися заглянути. Зате вони могли спокійно насолоджуватися сьогоденням цим благодатним перепочинком, що їм послало небо. Розділ П'ятий десятий. Інші мешканці замку були далеко не так спокійні. Амалія була розлютована і більше не вдостоювала хвору своїми відвідуваннями. Вона підкреслено не розмовляла з Альбертом, не дивилася на нього, навіть не відповідала на його ранкове і вечірнє вітання. І жахливішим за все було те, що Альберт, очевидно, Зовсім не зауважував її досади. Каноніса, бачачи явно неприховану пристрасть племінника до авантюристки, не знала тепер ні хвилини спокою. Вона сушила собі голову, придумуючи, як би позбутися такої небезпеки, як покласти край такому скандалу, і з цього приводу в неї не припинялися наради з капеланом. Але поважний пастир. Не дуже-то бажав припинення ситуації, що склалася. Давно вже він не відігравав ніякої ролі в сімейних тривогах, а від часу останніх хвилювань його роль знову зробилась більш значною. Нарешті він міг дозволити собі таке задоволення, як шпигувати, викривати, попереджати, пророкувати, радити, словом – міг на свій розсуд вертіти домашніми справами. Причому все це проробляти нишком, сховавшись від гніву молодого графа за спідницями старої тітки. Обоє вони не переставали знаходити нові приводи для тривог, нові причини бути насторожі. Одного їм ніколи не вдавалося знайти рятівний вихід. Не було дня – коли б предобра вінцеслава Слава не намагалася викликати свого племінника на остаточну розмову, але щораз його глутлива посмішка або крижаний погляд змушували її замокнути і руйнували її плани. Щохвилини вона шукала зручного випадку прослизнути до консуело, щоб спритно і строго вичитати її. Але щохвилини, Альберт! Моби, попереджений домашніми духами, з'являвся на порозі кімнати, і, подібно до Юпітера Громоверся, одним порухом брів, долав гнів і заморожував мужність богів, ворожих його любій трої. Подібно до Юпітера Громоверця, одним порухом брів, це мається на увазі місце з першої пісні Іліади, де Зевс, порохом брів. Змушує здригатись Олімп Все-таки Канонісі вдалося Кілька разів заговорити з хворою І оскільки хвилини, коли вони залишалися Віч навіч були дуже рідкісні То вона намагалася скористатися ними Щоб наговорити їй різних дурниць Які здавались їй самій Надзвичайно багатозначними Але Консуело була така далека Від приписуваних їй Чистолюбних задумів Що зовсім нічого не зрозуміла Із цих натяків Її подив Її щирість, довірливість Миттю обезброювали Добру канонісу Яка ніколи в своєму житті Не могла встояти Проти відвертого тону І лагіднішого слова Сконфужена Вона йшла до капелана Повідати йому про свою поразку І решта дня минала в обговоренні планів на завтрашній день Тим часом Альберт Чудово здогадуючись Про ці виверти І бачачи, що розмови тітки Починають дивувати І турбувати Консуело Вирішив покласти їм край Одного разу Він підстеріг Вінцеславу В ту хвилину Коли та, рано вранці Не розраховуючи зустріти його Пробиралася до Консуело вона вже взялася було за ручку дверей, збираючись увійти в кімнату хворої. Як раптом перед нею став племінник. Мила моя тітонько, мовив він, ласкаво відриваючи її руку від дверей і підносячи до своїх губ. Мені треба сказати вам по секрету щось дуже для вас цікаве, а саме життя й здоров'я особи, яка лежить тут. Для мене набагато цінніші, ніж моє власне життя, ніж моє власне щастя. Я прекрасно знаю, що за наказом вашого духівника ви вважаєте своїм обов'язком перешкодити вияву моєї відданості і намагаєтеся, наскільки можливо, скоротити мої турботи про неї, коли б не цей вплив ваше шляхетне серце Ніколи не дозволило б вам гіркими словами і несправедливими докорами заважати видужанню хворої, що ледве вирвалася з пазурів смерті. Але поза як уже фанатизм чи дріб'язковість пастиря можуть робити чудеса, можуть перетворювати щире благочестя і найчистіше милосердя на сліпу жорстокість, то я всіма силами... Буду протидіяти цьому злодіянню Знаряддям якого Погодилася зробитися Моя бідна тітонька Тепер я буду охороняти Свою хвору День і ніч Я ні на хвилину Не покину її А якщо, незважаючи на всі мої старання Ви умудритеся Відняти її у мене То даю вам Найстрашнішу для віруючого обітницю назавжди покину будинок моїх предків. Сподіваюся, що пан Капелан, довідавшись від вас про нашу розмову, перестане мучити вас і боротися з великодушними поривами вашого материнського серця. Бідна Каноніса зовсім остовпіла і насказане племінником змогла відповісти лише слізьми. Розмова відбувалася... В кінці коридору, куди Альберт повів її, побоюючись, щоб Консуело не почула їх. Трохи отямившись, Вінцеслава почала гаряче дорікати племінникові за його зухвалий, погрозливий тон. І відразу не забула скористатися з нагоди, вказати йому на всю нерозсудливість його прихильності до дівчини такого низького походження, як Ніна. «Мила, тітонько!» Заперечив на це Альберт усміхаючись. «Ви забуваєте, що коли в нас і тече царствена кров подебрадів, то предки наші монархи були зведені на престол повсталими селянами і хоробрими солдатами. Отож, кожен подебрад у своєму славному походженні має завжди бачити зайвий привід для зближення зі слабкими і незаможними, тому що саме від них і пішло коріння його сили і могутності. І все це було не дуже давно, аби про це можна було вже забути. Коли Вінцеслава розповіла капеланові про цю бурхливу розмову, той порадив їй не дратувати молодого графа наполегливістю і не доводити його до ще більшого обурення, терзаючи ту, котру він захищає, і з цього приводу. Треба звернутися до графа Християна, сказав він. Ваша надмірна м'якість посилила сміливість його сина. Нехай ваші розсудливі доводи вселять нарешті батькові почуття тривоги і змусять його вжити, рішучих заходів стосовно небезпечної особи. Та невже ви думаєте? заперечила Каноніса що я не вдавалася вже до цього засобу, але на жаль, мій брат постарів на 15 років. За ці 15 днів останнього зникнення Альберта його розумові сили так ослабли, що він зовсім не розуміє моїх натяків і якось інстинктивно боїться самої думки про нову прикрість. Немов дитина, він радіє тому, що син знайшовся і міркує, як розумна людина. Йому здається, що Альберт зовсім видужав, і він не помічає, що бідолашний син його охоплений новим божевіллям, більш згубним, ніж колишнє. Упевненість Християна така глибока, він так наївно тішить себе цією думкою, що у мене бракує можливості Розкрити йому очі на все, що відбувається Мені здається, пане капелане Що якби брат почув це викриття від вас Він сприйняв би його з більшою покірністю І взагалі, завдяки вашим духовним умовлянням Ваша бесіда з ним була б корисною і менш тяжкою Це викриття занадто делікатне Відповів капелан, аби могло бути зроблене настільки скромним пастирем, як я. Воно було б набагато доречнішим у вустах сестри, що може зм'якшити його такими ласкавими словами, з якими я не смію звертатися до вельми шановного глави родини. Обидві ці поважні особи витратили багато днів на сперечання про те, хто з них перший наважиться заговорити зі старим графом. А поки вони вагалися, звичка до повільності і апатія робили свою справу. Любов у серці Альберта все росла і росла. Консуела помітно видужувала, і ніхто не порушував їхньої ніжної близькості, яку завдяки непідробній чистоті і глибокій любові ніякий суворий страж не міг би зробити ні більш снотливою, ні більш стриманою, ніж вона була. Тим часом баронеса Амалія не в змозі довше терпіти свою принизливу роль. Наполегливо просила батька відвести її до Праги. Барон Фрідріх, віддаючи перевагу перебуванню в лісах, над життям у місті, хоча обіцяв їй усе, що завгодно, але постійно відкладав день від'їзду, не роблячи до нього ніяких приготувань. Дочка зрозуміла, що треба прискорити розв'язку і придумала спосіб швидко і раптово здійснити своє бажання. Змовившись зі своєю покоївкою, хитрою рішучою француженкою, вона одного разу вранці, коли батько збирався на полювання, почала просити його відвести її, до сусіднього замку, до знайомої дами, якій давно вже треба було віддати візит. Баронові не дуже-то хотілося відмовлятися від своєї рушниці і мисливської сумки, переодягатись і змінювати весь розпорядок дня. Але він сподівався, що таке потурання зробить дочку менш вимогливою, що прогулянка розвіє її кепський настрій. І вона без особливого невдоволення проведе в замку велетнів кілька зайвих днів. Заручившись одним тижнем, він уже думав, що забезпечить собі волю на все життя. Не в його звичці було зазирати далі. Отже, скорившись свої долі, він відправив сапфіра і пантеру на псарню, а сокіла тіла повернувся на своє сідало з похмурим і незадоволеним виглядом, що викликало в його хазяїна важке зітхання. Нарешті барон сів із дочкою в карету, і як це з ним зазвичай бувало в таких випадках, негайно і міцно заснув. Одразу ж Амалія наказала машталірам повернути і їхати до найближчої поштової станції. Вони домчали туди через дві години. І коли барон розплющив очі, поштові коні, які мали вести його до Праги, були вже впряжені в карету. «Що таке? Де ми? Куди ми їдемо? Амаліє, що це ти вигадала, Любанько? Що значить ця примха? Чи цей жарт?» На всі ці запитання молода баронеса, цілуючи батька, Відповідала тільки вибухами Веселого сміху І лише коли побачила Що форейтор уже на коні А карета котиться по великій дорозі Вона, відразу прибравши Серйозний вигляд Досить рішуче заговорила Милий тату Ні про що не турбуйтеся Наш багаж Прекрасно покладений Каретні ящики Наповнені всім необхідним для дороги У замку велетній Залишилися тільки ваша зброя І собаки У празі вони вам не потрібні А втім Їх буде вам надіслано На першу вимогу Дядькові християнові за сніданком Передадуть мій лист. У ньому я пишу Що нам необхідно було виїхати І пишу так Що це не дуже засмутить його І не викличе роздратування Ні проти вас, ні проти мене А тепер я смиренно прошу пробачення за те, що обдурила вас. Але ж минув місяць відтоді, як ви обіцяли мені зробити те, що я виконала зараз. Тож, по суті, я не йду проти вашої волі, відвозячи вас до Праги в ту хвилину, коли ви про це не думали. Зате я впевнена, ви задоволені, що врятовано вас». От усіх неприємностей, пов'язаних із рішенням виїхати Та з дорожніми зборами Моє становище ставало нестерпним А ви й не помічали цього Ось моє вибачення і виправдання Будьте ж ласкаві, обійміть мене І не дивіться на мене такими грізними очима Я страшенно їх боюся Говорячи це Амалія, так само, як і її повірниця, ледве стримувалася від сміху, тому що ніколи в житті барона не було грізного погляду ні для кого взагалі, а для обожнюваної дочки й поготів. У цю ж хвилину погляд у нього був розгублений, і навіть треба зізнатися безтямний від несподіванки. Якщо він і був трохи розсержений, викинутим над ним жартом, засмучений раптовою розлукою з братом і сестрою, з якими навіть не попрощався, то разом з тим він був такий здивований усім, що його невдоволення негайно ж змінилося замилуванням. «Але як ви умудрилися все це влаштувати, не збудивши в мені ані найменшої підозри?» допитував він. «Так?» По правді сказати, знімаючи мисливські чоботи і відсилаючи верхового коня, я був далекий від думки, що їду до Праги, і що сьогодні ввечері не буду обідати з братом. От дивна пригода! Я впевнений, що ніхто не повірить, коли я стану про неї розповідати. Але куди ж Амалія, заховали ви мою дорожню шапку? «Як, по-вашому, не спати ж мені, насунувши на вуха цього капелюха з галунами?» «Ваша шапка? Ось вона, милий тато!» Мовила юна крутійка, подаючи йому хутряну шапку, яку він одразу з простодушним задоволенням надяг на голову. «А моя дорожна фляжка? «Напевно, ти забула про неї, зле дівчисько. Звичайно, ні, вигукнула Амалія, простягаючи йому кришталеву пляшку, оплетену шкірою та оздоблену сріблом. Я сама наповнила її кращим угорським вином, який тільки є в підвалі в тітки. Покуштуйте його, це ваше улюблене. А моя люлька, а мій кисет із турецьким тютюном? Все тут. Сказала покоївка. Ми нічого не забули, про все подбали, Щоб панові баронові було приємно подорожувати. Час добрий, мовив барон, набиваючи собі люльку. Проте, мила Амалія, ви зі мною повелися препогано. Ви робите з вашого батька посміховище. З вашої милості Всі будуть із мене знущатися Милий тату Відповіла Амалія Це я є посміховищем В очах світу Даючи привід думати Наче оперто хочу вийти заміж за кузена Що зовсім Не вдостоює мене своєю увагою І на моїх очах Посилено доглядає За моєю вчителькою музики Досить довго терпіла я Таке приниження, і не знаю, чи багато знайдеться дівчат мого кола, моєї зовнішності і мого віку, що поставилися б до цього так, як я, а не гірше. Я впевнена, що є дівчата, які нудьгують менше, ніж нудьгувала я в останні півтора роки, які, одначе, втікають або дозволяють викрасти себе, Аби тільки позбутися Свого нудного життя Я ж задовольняюся тим Що втікаю Викрадаючи власного батька Все новіше І пристойніше Що думає з цього приводу Дорогий мій таточко Ти в мене Справжнє бісеня Мовив барон Цілуючи доньку Він дуже весело провів усю дорогу Попиваючи Покурюючи і відцепляючись, ні на що більше не скаржачись і нічому більше не дивуючись У замку ця подія не справила того враження, на яке розраховувала юна баронеса Почати з Альберта, якби йому не повідомили, він і через тиждень не помітив би цього А коли каноніса оголосила йому про від'їзд родичів, він обмежився тим, що сказав Ось єдина розумна річ, яку зробила розумниця Амалія з хвилини свого приїзду сюди. Що стосується предоброго дядька, то я сподіваюся, він незабаром до нас повернеться. А я жалкую. Провіді з брата, сказав старий християн. У мої роки мають значення тижні і навіть дні. Те, що тобі, Альберте, «Здається коротким строком, для мене може стати вічністю, і я далеко не такий упевнений, як ти, що побачуся знову з моїм тихим і безтурботним братом Фрідріхом. Ну що ж поробиш, цього хотіла Амалія», – додав він з усмішкою, згортаючи і відкладаючи в бік дивно-лагідного і разом з тим злого листа залишеного йому юною баронесою адже жіноча злість нічого не прощає ви діти мої не були створені одне для одного і мої солодкі мрії розвіялись як дим говорячи це старий граф з якоюсь меланхолійною веселістю подивився на сина мовби очікуючи вловити в його очах Тінь жалю, але нічого подібного він у них не прочитав. І Альберт, ніжно потиснувши руку батька, дав йому цим зрозуміти, що дякує йому за відмову від проекту, який був так мало йому до душі. «Нехай буде воля твоя, Господи», – знову заговорив старий, – «і нехай буде серце твоє вільне, сину мій». Ти тепер здоровий і здаєшся спокійним і щасливим серед нас. Я помру втішений, і вдячність батька принесе тобі щастя після нашої розлуки. Не говоріть про розлуку, батько мій, вигукнув молодий граф з очима повними сліз. Я не маю сили винести цю думку. Тут капелан підвівся. І зроблено скромним виглядом вийшов, попередньо підбадьоривши поглядом уже трохи розчулену канонісу. Погляд цей був і наказом, і сигналом. І з душевним болем, і зі страхом вона зрозуміла, що настала хвилина говорити. І от, заплющивши очі, немов людина, що кидається з вікна під час пожежі, вона почала, плутаючись і бліднучи. Звичайно, Альберт ніжно любить батька І не захоче смертельно засмутити його Альберт підвів голову і подивився на тітку Таким ясним, пронизуючим поглядом Що та зніяковіла і не змогла сказати нічого більше Старий граф завалося, не чув цієї дивної фрази А серед мовчання, що запанувало Бідна він це слава тремтіла під поглядом племінника, немов курібка, загіпнотизована собакою, що робить над нею стійку. Але через кілька хвилин граф Християн, опам'ятавшись від своєї замисленості, відповів сестрі так, начебто вона продовжувала говорити, або начебто він прочитав у її душі все те, що вона збиралася йому відкрити. Дорога сестро, сказав він, дозвольте мені дати вам пораду. Не терзайте себе тим, у чому ви нічого не розумієте. Ви в своєму житті не мали поняття про те, що таке сердечний потяг, а суворі правила каноніси не годяться для молодика. Боже, милостивий! Прошепотіла зовсім засмучена каноніса: Або брат не хоче мене зрозуміти, або розум і благочестя покинули його. Чи можливо, щоб він через свою слабкість став підтримувати? Або так легко дивитися, що підтримувати тітонько? Запитав Альберт рішуче й суворо: Говоріть «Якщо вже вас змушують це робити, висловіть ясніше вашу думку. Настав час покінчити із цим напруженим станом, і пора нам узнати одне одного». «Ні, сестро, не говоріть!» – зупинив її граф християн. «Нічого нового ви мені не скажете. Я давно прекрасно зрозумів вас» але тільки не показував виду. Хвилина для пояснень із цього приводу ще не настала. Коли прийде час, я знатиму, що треба робити. І він навмисно заговорив про інше. Каноніса зовсім занепала духом, а Альберт стривожився, не розуміючи, що хотів сказати батько. Капелан, довідавшись, як глава родини поставився до його застереження, переданого обхідним шляхом, страшно перелякався. Граф Християн, незважаючи на свій безтурботний, нерішучий вигляд, ніколи не був слабкою людиною. Не раз траплялося йому, вийшовши із свого, здавалося б, апатичного стану, діяти енергійно і розумно. Священник злякався, зрозумівши, що зайшов занадто далеко і може дістати до І він заходився поспішно знищувати справу рук своїх, умовляючи канонісу більше ні в що не втручатися. Два тижні промайнули, дуже мирно. Консуелу навіть на думку не спадало, що вона є причиною сімейних хвилювань. Альберт як і раніше, піклувався про неї, а про відді з повідомив, як про тимчасову відлучку, не збудивши в Консуело ні найменшої підозри щодо його причини. Консуело почала виходити зі своєї кімнати, і коли вона вперше прогулювалася садом, старий християн своєю слабкою, тремтячою рукою підтримував непевні кроки, Одужуючий. розділ 51 То був чудесний день у житті Альберта, коли Консуело, що повернулася до життя, підтримувана його старим батьком, на очах усієї родини, розтягнула йому руку і з невимовно лагідною усмішкою мовила: Ось, хто врятував мене! То доглядав за мною, як за рідною сестрою. Але цей день, день апогею його щастя, Відразу змінив, і при тому більше, Ніж він міг це передбачати, Його відносини з Консуело. Відтепер, увійшовши знову в сімейне коло, Вона досить рідко залишалася з ним на одинці. Старий граф, здавалося, ще більше, полюбив Консуело після її хвороби. По-батьківськи піклувався про дівчину, що глибоко розчулювало її. Каноніса, щоправда, нічого більше не говорила, але все-таки вважала своїм обов'язком стежити за кожним її кроком. і з появою Альберта була завжди тут, як тут. А оскільки молодий граф не виявляв більше ніяких ознак розумового розладу, то до замку почали посилено запрошувати родичів і сусідів, чого давно вже не бувало. З якоюсь простодушною та зворушливою гордістю старі хотіли показати їм, яким товариським і люб'язним зробився знову молодий граф фон Рудольштад. Оскільки ж Консуело, видно, вимагала і поглядами, і своїм прикладом, аби він виконував бажання рідних, то йому мимохідь довелося повернутися до ролі світської людини і гостинного хазяїна замку. Це раптове перетворення нелегко далося Альбертові. Він скорився тільки заради тої, котру любив, але за це він жадав нагороди у вигляді більш тривалих бесід, відвертого виявлення почуттів. Він терпляче переносив цілі дні примусу й нудьги аби тільки ввечері почути від неї слово схвалення та вдячності. Коли ж між ними з'являлася, мов нав'язлива примара, Каноніса, і виривала в нього і цю чисту радість, він озлоблявся і занепадав духом. Проводячи жахливі ночі, він часто бродив біля колодязя, що був завжди повний прозорої води з того дня, коли він піднявся з нього, несучи на руках консуело. Змучений важкими думами, Альберт майже проклинав дану ним обітницю не ходити більше до своєї таємної обителі. Його лякало те, що почуваючись нещасним, він не може в надрах землі сховати таємницю свого страждання. Звичайно, і рідні, і його подруга не могли не звернути уваги на його змучений після безсоння вигляд, на похмурий настрій що все частіше і частіше повертався до нього і неуважливість, але консуело знайшла спосіб розганяти ці хмари і повертати собі владу над ним щоразу, коли їй загрожувало її втратити. Вона починала співати і негайно молодий граф, зачарований і покірний, знаходив полегшення в сльозах або в новому припливі захвату. Засіб цей Діяв безпомилково, і коли Альбертові вдавалося перекинутися з консуело хоч словом наодинці, він вигукував Консуело, ти знайшла дорогу до моєї душі, ти маєш силу недоступну простим смертним. Ти говориш мовою богів. Тобі дано виражати найпіднесеніші почуття і передавати людям наймогутніші переживання. Твоєї натхненної душі. Співай же завжди, Коли помітиш, що я знемагаю. На слова, вимовлені тобою в співі, Я майже не звертаю уваги. Вони є тільки темою, Недосконалою вказівкою, Що слугує для розкриття й розвитку Музичної думки. Я майже не слухаю їх. До мого серця доходить тільки твій голос. Почуття, з яким ти співаєш, твоє натхнення, музика говорить про те таємниче і піднесене, про що мріє душа, що вона перечуває, у мелодії мовби розкриваються вищі ідеї і почуття, які неспроможна передати людська мова, це одкровення нескінченного, і коли ти співаєш. Я належу людству тим, що людство почерпнуло божественного і вічного у Творця. Вся та розрада і підбадьорення, в яких відмовляють мені твої вуста у повсякденному житті, все, що світська тиранія, не дозволяє тобі висловити мені, все сторицею відплачує мені твій спів, він розкриває мені твою сутність. І тоді душа моя володіє тобою в радості, і у горі, у вірі, і у сумнівах, у поривах захвату, і у знемозі мрії. Іноді Альберт говорив усе це консуело і у присутності родини по-іспанськи, але вийде мене вдоволення тітки і правила чемності не дозволяли дівчині відповідати йому. Нарешті якось. Опинившись наодинці з ним у саду, коли Альберт знову заговорив про те, яке щастя дає вона йому своїм співом, Консуело запитала: "Чому, якщо ви вважаєте музику більш досконалою і переконливою, ніж слова, чому ви самі не спілкуєтеся зі мною цим способом, адже ви знаєте музику, можливо, ще краще за мене?" Що ви хочете цим сказати, консуело? вигукнув з подивом молодий грав. Я стаю музикантом, тільки слухаючи вас. Не намагайтеся мене обдурити відповіла вона. «Раз в житті мені довелося чути воїстину божественну гру на скрипці. І це грали ви, Альберте, у печері Шрекенштейну. «У той день я почула вас, перш ніж ви побачили мене. Я заволоділа вашою таємницею. Пробачте мені і дайте почути ще раз ту дивовижну мелодію, з якої моєї пам'яті втрималося кілька фраз, яка розкрила мені в музиці ще невідомі красоти. Консуело спробувала напівголосно проспівати мелодію що смутно запам'яталася їй, і Альберт зараз же впізнав її. «Це гусицький народний гімн», – сказав він. «Вірші покладені на музику, твір мого предка Гінко Падебрада. Це чеський поет писав любовні вірші і моралістичні алегорії, перекладав новели Бокаччо. 1452-й. 1492 роки Сина короля Георга, одного з поетів нашої батьківщини У нас є чимало чудових віршів Стрея, Шимона Ломницького і багатьох інших Але вони заборонені імперською поліцією Стрей – це, напевно, мається на увазі Іржі Стрейц Чернець – автор віршів Релігійно-повчальної змісту Та перекладач псалмів Шимон Ломницький Один з найбільш плодовитих Чеських письменників 16-го початку 17-го століття Ці релігійні І народні пісні Покладені на музику Невідомими геніями Чехії Далеко не всі вціліли В пам'яті чехів Деякі з них збереглись у народі Ізденко який має надзвичайну пам'ять і музичне чуття. Знає їх досить багато. Я зібрав їх і записав. Вони дуже гарні, і вам буде цікаво познайомитися з ними, але почути їх ви зможете тільки в моєму притулку. Там моя скрипка і усе зібрання нот. Серед них є дуже цінні рукописні збірки стародавніх католицьких і протестантських композиторів, Ручаюся, що ви не знайомі ні з Жоскеном, кілька мелодій якого нам передав у спадщину Лютер у своїх церковних піснях. Ні з Хлодом Лежйоном, ні з Аркадельтом, ні з Георгом Рау, ні з Бенедиктом Дуцісом, ні з Йоханом Вейсом. Скажіть, дорога Консуело, чи не спонукає вас інтерес до цих цікавих творів і ще раз прийти до моєї печери? звідки я так давно вигнаний, і відвідати мою церкву, яку ви ще не знаєте. Жоскен Депре, композитор франко-фламандської школи, найвидатніший майстер поліфонії, прозваний сучасниками, князем музики. Мартін Лютер вважається одним із авторів німецького протестантського хоралу у своїх релігійних гімнах, Лютер широко використовував мелодії популярних тогочасних світських пісень. Клод Леджон – французький композитор, майстер поліфонії. Якоб Аркадельт – композитор франко-фламандської школи, що ославився своїми мадригалами. Георг Рау – німецький композитор і друкар автор теоретичних трактатів про музику поборник лютеранства, брав участь у поширенні масових пісень із текстами протестантських поетів. Бенедикт Дутіс, Бенедикт Герцог, німецький композитор, писав головним чином церковні гімни. Йоган Вейс, маловідомий німецький композитор епохи реформації, якому лютер приписував створення похоронного гімну. Згадку про Вейса Французькі коментатори Консуело Сельє та Гішар знайшли у загальній бібліографії музики Фетіса довідниковому виданні, яким користувалася Жорс Сант. Пропозиція ця хоча й збудила цікавість молодої артистки, одначе змусила її здригнутися. Жахлива печера будила в ній такі спогади, що вона не могла без тремтіння подумати про це, а думка, що вона може знов опинитися там наодинці з Альбертом, незважаючи на всю довіру до нього, була їй болісна. Він одразу помітив це. Я бачу, вас відштовхує сама думка про це паломництво, хоча ви й обіцяли мені вирушити туди зі мною. Сказав він. Не будемо більше говорити про це. «Вірний своїй обітниці, я не піду до свого притулку без вас». «Ви, Альберте, нагадали мені про мою обітницю», – сказала вона, «і я дотримаюсь її, як тільки ви цього зажадаєте. Але, милий мій лікарю, ви все-таки не маєте забувати, що мої сили ще недостатньо зміцніли. Чи не можете ви показати мені тут ці цікаві твори?» і дати мені послухати чудового артиста, що грає на скрипці набагато краще, ніж я співаю. Ви смієтеся з мене, дорога сестро, але однаково ви почуєте мене тільки в моїй печері. Саме там я спробував змусити цей інструмент говорити так, як підказувало мені серце. До того я нічого не тямив у ньому, Незважаючи на багаторічні заняття з блискучим, але поверховим професором, якому батько платив великі гроші Саме там я осягнув, що таке музика Осягнув також, яким святотацьким знущанням замінює її більшість людей А я зізнаюся, не був би в змозі витягти зі скрипки жодного звуку інакше як розпростершись подумки перед Богом. Навіть якби я бачив, що ви, байдуже стоячи поруч зі мною, уважно прислухаєтеся лише до форми виконуваних мною речей, прагнучи із цікавості визначити ступінь мого таланту, то я, напевно, грав би так погано, що, мабуть, ви не змогли би слухати. Відтоді як я трохи опанував цей інструмент, який присвятив звеличенню Господа в жаркій молитві. Я ніколи не торкався до нього інакше, як переносячись в ідеальний світ і підкоряючись натхненню, яке ні викликати, ні втримати мені не до снаги. А коли в мене немає цього натхнення, зажадайте, щоб я виконав найпростішу музичну фразу, і я знаю, що при всьому бажанні догодити вам, пам'ять зрадить мене, а пальці будуть непевні, як у дитини, що бере перші ноти. Я здатна зрозуміти ваше ставлення до музики, відповіла розчулена Консуело, уважно вислухавши його, і сподіваюся, що зможу приєднатися до вашої молитви з душею настільки зосередженою та побожною, що присутність моя не розхолодить вашого натхнення. Ах, дорогі Альберте, чому мій учитель Порпора не чує того, що ви говорите про святе мистецтво? Він став би перед вами на коліна. Але навіть цей великий артист менш суворий, аніж ви. Він вважає, що співаки-віртуоз мають черпати натхнення, симпатії і захваті своїх слухачів. Можливо, Порпора, хоч щоб він говорив, поєднує музиці релігійне почуття з людською думкою? Може, він ставиться до духовної музики як католик? Якби я став на його точку зору, я міркував би як він. Якби я розділяв віру і симпатії з народом, який сповідує спільно зі мною релігією, я теж шукав би близькості цих душ, перенятий спільний зі мною релігійним почуттям, те натхнення, яке я змушений був дотепер знаходити в самоті, завдяки чому, може, воно й не бувало повним. Якщо коли-небудь, консуело, мені випаде щастя злити в молитві, як я її розумію серцем, твій божественний голос зі звуками моєї скрипки, тоді, без сумніву, я піднімуся до такої висоти, якої ніколи ще не досягав, і молитва моя буде більш достойна Бога. Не забувай, що досі вірування мої були ненависні всьому оточенню, а ті, кого вони не ображали, знущалися з них. О, чому слабке моє обдарування я приховував усіх, окрім Бога і бідолашного мого зденка. Батько мій любить музику і хотів би, щоб моя скрипка настільки ж священна для мене, як систр елевсинських містерій, розважала його. Систр, систра, давньоєгипетський ударний інструмент, який складався з невеликої дужки з отворами, крізь які просилялися. Металеві стержні, приструшуванні стержні ударялись об душку, видаючи звук. Гра на систрах супроводжувала релігійні обряди, пов'язані з культом ізіди. Елевсинські містерії це давньогрецькі свята з містичними обрядами, які відбувалися поблизу Афін у місті Елевсині, присвячувалися богиням Деметрі і Персефоні, та Богові Діонісу первісно були пов'язані з хліборобством. Але, Боже Великий, що було б зі мною, якби мені довелося акампанувати Амалії, яка співає яку-небудь каватину, і що сталося б із моїм батьком, якби я заграв одну із старовинних гусицьких мелодій, які призвели стількох чехів до каторгі страти, або який-небудь із не менш давніх гімнів наших лютеранських предків, адже він червоніє за своє походження від них. А більш нових творів, Консуело, я не знаю. Зрозуміло, вони існують, і деякі з них чудові. Все, що ви мені розповіли про Генделя і інших великих композиторів, на яких ви виховувались, уявляється мені набагато вищим у багатьох відношеннях, аніж те, чого в свою чергу я міг би навчити вас. Але щоб ознайомитись із цією музикою і вивчити її, мені треба було б війти в новий музичний світ. А туди я міг би зважитися проникнути тільки з вами, щоб ви щедрою рукою вилили на мене ті скарби, яких я так довго не знав або які зневажав. А я, сказала, всміхаючись, консуело, здається, не візьмуся за це, чути мною печері таке прекрасне, таке велике, таке неповторне, що я побоюся накидати гравію в джерело з кришталю і діамантів. Тепер я бачу, Альберте, що в музиці. Ви набагато більше ізнавеця, ніж я. Але чи не скажете ви мені щось і про світську музику? Адже вона має стати моєю професією. Я боюся виявити, що в світській музиці, як і в духовній, я була дотепер не на висоті свого покликання, і що мої знання недостатні і поверхові. Навпаки, Консуело! Я дивлюся на вашу роль як на священну і вважаю, що як ваша професія вище з усіх доступних жінці, так і душа ваша найбільш достойна виконати це священно дійство. Заждіть, заждіть, мили графе, з усмішкою заперечила Консуело, з того, що я вам часто розповідала про монастир, де вчилася музики, і про церкву, де співала хвали творцеві, ви зробили висновок, що я присвятила себе служінню вівтарю або скромному монастирському викладанню. Але коли ви довідаєтеся, що Зінґарелла, у силу свого походження, була в дитинстві полишена випадковостя, що вона займалася і духовною, і світською музикою, причому до тієї і до іншої ставилася з одинаковим жаром, не піклуючись про те, куди приведе її доля – до монастиря чи на театральні підмостки. Я переконаний, що Бог помітив тебе і призначив ще в утробі матері бути святою, а тому без тривоги дивлюся на життєві випадковості і упевнений, що і на сцені ти будеш так само свята, як у монастирі. «Як? При всій суворості своїх поглядів ви не боялися спілкування з акторкою?» «На зорі релігій, – відповів він, – храми та театр були однаково священні. При первісній чистоті ідей культові обряди були видовищем для народу, мистецтво зароджувалось біля підніжжя вівтарів, самі танці – Присвячені в наші дні нечисті хтивості Були музикою почуття на святах богів Музика і поезія – найвище вираження віри А жінка, обдарована геніальністю і красою Жриця, пророчиця і натхненниця Ці суворі величні форми минулого Замінилися безглуздими і злочинними розмежуваннями Католицтво позбавило свята краси, а в ручисті церемонії – участі жінок. Замість того, щоб направити та облагородити любов, воно вигнало і засудило її. Але краса, жінка, любов не могли втратити своєї влади, і люди спородили їм нові храми, що називаються театрами, в яких немає іншого Бога. Чи винуваті ви, Консуело, що ці храми перетворилися на вертепи розпусти? Природа, що створює свої чудеса, не піклуючись про те, як вони будуть прийняті людьми, вирізнила вас, аби ви сяяли серед жінок, розсипаючи у світі скарби свого могутнього генія, а монастири-могіла могила? синоніми. Ви не могли б поховати дари проведіння, не вчинивши самогубства. Для вашого польоту потрібен великий простір. Деякі істоти не можуть жити без вияву свого «я». Вони підкоряються владному велінню природи. І воля Божа щодо цього така визначена, що Бог віднімає в них здатності, якими їх наділив, якщо вони не користуються ними, як належить. Артист марніє, і гине в невідомості, так само, як мислитель помиляється і зневірюється в цілковитій самотності, як усякий людський розум занепадає і гине в відлюдді і затворництві. Ідіть же на сцену, консуело, якщо вас туди тягне, і переносьте уявне безчестя зі смиренністю благочестивої душі, приреченої на страждання – та марні пошуки своєї батьківщини в нинішньому світі. Не бійтеся, пітьмай порок, не ваша стихія. Дух святої владно відсторонить їх від вас. Довго і з наснагою, говорив Альберт, швидко крокуючи поруч з Консуело, під тінистими деревами річкового заповідника. Він легко заразив дівчину своїм захопленим ставленням до мистецтва і вона навіть забула про своє небажання йти до печери. Бачачи, що він так гаряче жадає цього, вона сама захотіла побути довше наодинці із цим палким і разом із тим сором'язливим чоловіком, дізнатися про його погляди, які він зважувався висловлювати лише їй. Погляди ці були новими для Консуело, Дивно новими в устах аристократа того часу і тієї країни Вони вразили молоду артистку саме тому, що були сміливим і відвертим вираженням тих почуттів, яких хвилювали її саму Як акторка і в той же час людина набожна, вона щодня чула, як каноніса й капелан нещадно кляли комедіантів і балетних танцівників Її побратимів Тепер вона відчула себе Відновленою у всіх своїх правах Серйозною Освіченою людиною Її здавалося Що груди її вільніше дихають Серце спокійніше б'ється Здавалося Що вона знайшла своє місце в житті В очах її Блищали сльози А щоки горіли Яскравим безневинним рум'янцем коли в кінці алеї вона побачила канонісу, яка шукала її. – О, моя жрице! – прошепотів Альберт, притискаючи до грудей її руку, що опиралася на нього. – Чи прийдете ви молитися до моєї церкви? – Так, – відповіла вона, – прийду неодмінно. – А коли? – Коли захочете. – Але чи вважаєте ви, що мені вже вистачить сил? Зробити такий подвиг Так, адже ми вирушимо Наш Рекенштейн у день І дорогою Не настільки небезпечною Як через водойму Чи вистачить у вас хоробрості Встати завтра на світанку І вийти з брами замку Як тільки її буде відчинено Мене ви знайдете В тих кущах Які видно звідси На схилі пагорба Біля підніжжя кам'яного хреста і я буду вашим провідником. Ну, добре, даю вам слово, відповіла все-таки не без хвилювання Консуело. Сьогоднішній вечір занадто прохолодний для такої тривалої прогулянки, сказала, підходячи до них каноніса. Альберт промовчав, він не вмів прикидатися. Консуело, почуваючи, що ні в чому не може дорікнути собі, Сміливо взяла під руку Канонісу і міцно поцілувала її в плече. Вінце слава хотіла було обдати дівчину холодом, але мимоволі піддалася чарівності цієї прямої, люблячої душі, а тому тільки зітхнула і, повернувшись додому, пішла помолитися за навернення її на шлях істинний. Розділ 52. Одначе, минуло кілька днів, а жагуче бажання Альберта все не могло здійснитися. Каноніса так стежила за Консуело, що хоч вона і вставала із зорею, і перша переходила через звідний міст, тільки но його опускали. Однак їй одразу попадалися на зустріч Каноніса або Капелан що бродили по обсадженому буками майданчику перед замком і не спускали очей із відкритого місця, через яке треба було перейти, щоб дістатися пагорба, що поріз кущами. Консуело доводилося прогулюватися самій на очах у них і відмовитися від зустрічі з Альбертом, але той, бачачи зі свого тінистого притулку ці ворожі чати, Робив велике коло лісом і ніким не помічений повертався до замку. «Ви сьогодні дуже рано гуляли, сеньоро Порпоріно!» Звернулася до неї якось за сніданком Каноніса. «Хіба ви не боїтеся, що волога ранкова роса може зашкодити вам?» «Це я, тітонько, порадив сеньорі дихати свіжим ранковим повітрям». І не сумніваюся, що ці прогулянки принесуть їй велику користь, заступився Альберт. Я гадала, що особі, яка присвятила себе співу, заперечила каноніса дещо робленим тоном. Не слід виходити в наші туманні ранки, але поза, як це за вашою вказівкою, то віртеся, думці Альберта сказав граф Християн. Він уже довів, що він такий же гарний лікар, як гарний син і гарний друг. Прикидання змушувало Консуело червоніти, і відчуття в неї було вкрай тяжке. Коли вона змогла нишком перекинутися з Альбертом кількома словами, вона лагідно поскаржилася йому на це, просячи відмовитися від його проекту хоча б до того часу, коли ослабне пильні стітки, Альберт послухався, благаючи її в той же час не припиняти своїх ранкових прогулянок на околицях парку, щоб він міг приєднатися до неї в слушну мить. Консуело дуже хотіла б ухилитися від цього. Щоправда, вона любила прогулянки, і відчувала навіть потребу щодня хоч трохи погуляти поза стінами, що тиснуть, і ровами замку. Але їй було важко обманювати людей, яких вона поважала і чиєю гостинністю користувалася. Любов навіть не дуже сильна, на багато чого закриває очі, але дружба розмірковує, і Консуело розмірковувала багато. Стояли останні гарні дні літа, адже минуло вже кілька місяців із часу її появи в замку Велетнів Яке це було літо для Консуело Навіть найблідішої осені в Італії було більше світла і тепла Щоправда, і в цьому теплуватому повітрі, в цьому небі, часто покритому легкими перистими білими хмарками була своя принадність, своя краса. Самотні прогулянки були їй до душі, можливо, ще й тому, що її не дуже тягло знову потрапити до підземелля. Хоча Консуело і зважилася на це, вона відчувала, що Альберт позбавив би її великої ваги, повернувши їй слово. І коли вона не бачила його благаючих очей, і не чула, його натхнених слів, то в душі благословляла канонісу, що рятувала її від даної нею обіцянки, все новими і новими перешкодами. Одного разу вранці, гуляючи вздовж берега гірської річки, вона високо над собою побачила Альберта, що перегнувся через балюстраду квітника, Незважаючи на значну відстань між ними, вона весь час почувала на собі Неспокійний, жагучий погляд цього чоловіка, волі якого вона певною мірою підкорилася У яке дивне становище потрапила я, думало сій У той час, як цей наполегливий друг спостерігає за мною, бажаючи переконатися, чи вірна я своїй клятві Звідки-небудь із замку за мною без сумніву Теж стежать, побоюючись, Або я не зустрілася з ним У супереж правилам пристойності. Я не знаю, що відбувається В розумінні в тих і в інших. Баронеса Амалія не повертається. Каноніса, начебто, почуває до мене недовіру І стала набагато холоднішою. Граф Християнджер Ставиться до мене дружелюбніше, ніж раніше І говорить, що боїться появи порпори Бо це, ймовірно, спричинить мій від'їзд Альберт наче забув про те, що я заборонила йому Сподіватися на мою любов Не би очікуючи від мене всього Він ні про що не просить Але й не відмовляється від своєї жагучої любові Що дає йому очевидно щастя Незважаючи на те, що я не в змозі відповідати на неї, а тим часом щоранку я, немов справжня коханка, чекаю побачення з ним, бажаючи в той же час, щоб він не з'явився і піддаю себе осудові, а може і презирству родини, яка не може зрозуміти ні моєї відданості йому, ні взагалі наших стосунків. Та як їм зрозуміти, коли я сама не можу розібратися в них І навіть не уявляю, чим усе це скінчиться Дивна в мене доля, невже я приречена вічно жертвувати собою Або для того, кого я люблю, а хто мене не любить Або для того, кого я поважаю, але не люблю Ці міркування навіяли на неї глибокий смуток вона відчувала потребу належати тільки самій собі, цю вищу, найзаконнішу потребу, що є необхідною, неодмінною умовою для поступу, для розвитку видатного артиста. Турбота про Альберта, взята нею на себе, обтяжувала її, як ланцюги. Гіркий спогад про Анзулетто і Венецію невідступно переслідував її серед бездіяльності і самотності життя, занадто монотонного і розміреного для її сильної натури. Вона зупинилася біля скелі, на яку Альберт не раз указував їй, як на місце, де завдяки дивному випадку він бачив її першою дитиною, прив'язаною ременями до спини матері, що носила її по горах і по долах, і виспівувала, як бабка в байці». Не замислюючись про старість, що загружує, і суворі злидні. Бідолашна матінко, подумала юна Зінгарелла. знову я з волі незбагненної долі в тих місцях, якими колись пройшла й ти, тільки но запам'ятавши їх, зберігши лише спогад про зворушливу гостинність. Ти була молода і гарна, і, звичайно, на своєму шляху. Зустрічала не одне місце, де могла б знайти притулок любові, або де суспільство могло простити і перевиховати тебе. Словом, ти могла б своє важке бродяче життя поміняти на спокійне та благополучне, але ти відчувала і завжди говорила, що благополуччя – це не воля, а спокій – нудьга, убивча для артистичної душі. Так, ти мала рацію, я відчуваю це. От і я в тому самому замку, де ти погодилася тоді залишитись, як і в усіх інших, тільки на одну ніч. Тут я не знаю ні нужди, ні втоми. До мене добре ставляться, навіть панькають. Багатий вельможа біля моїх ніг. І що ж, я задихаюся в неволі, мене гризе нудьга. Піддавшись на звичайній тузі, Консуело сіла на скелю і почала пильно дивитися на пісок стежки, немов сподіваючись виявити на ньому сліди босих ніг матері. Вівці, які бродили тут, залишили на колючому чагарнику клаптики своєї вовни. Ця рудувато-коричнева вовна жваво нагадала Консуело грубе сукно, з якого був зроблений материнський плащ, який так довго рятував її від холоду й сонця, від пилу й дощу. Вона пам'ятала, як він, потім, перетворившись на лахміття, поступово розсипався на їхніх плечах, і ми теж, говорила вона собі, були бідолашними, бродячими вівцями і так само, як вони залишали на придорожніх колючках жмути свого лахміття. Але ми несли з собою гордовиту любов до волі і вміли нею користуватися. Заглиблена в мрії, Консуело не відривала очей від укритої жовтим піском стежки, що красиво звивалася по пагорбу серед зелених ялин і темного вересу. І розширюючись на дні долини – Вела на північ Що може бути прекраснішим За дороги Думала Консуело Це символ діяльного Сповненого розмаїтістю життя Скільки веселих думок Будять у мені Примхливі вигини цієї стежки Я не пам'ятаю місць По яких вона звивається А тим часом колись Безсумнівно Ходила по них Але які чудесні мабуть ці місця порівнянні з похмурою фортецею, що вічно спить на своїх непорушних стрімчаках. Наскільки цей матово-золотистий пісок і вогненно-золотий терник, який кидає на нього свою тінь. Наскільки все це привабливіше прямих алей і манірних буків гордовитого холодного парку. Варто мені тільки глянути на ці довгі, як під лінійку проведення алеї І я вже почуваю в тому Для чого рухати ногами Коли так уже все видно, як на долоні І інша справа, дорога що вільно біжить уперед І зникає в лісах Вона вабить і притягує своїми вигинами, Своїми таємницями До того ж, по цій дорозі ходять усі люди Вона належить усьому світу у неї немає хазяїна, що закриває і відкриває її за своїм бажанням. Не тільки багатий і сильний може м'яти квіти, що ростуть на озбіччі, та вдихати їхній аромат. Кожний птах може вити своє гніздо в гілках її дерев. Кожний бурлака може покласти свою голову на її камені. Ні стіна, ні частокіл, не закривають обрію. Спереду лише безмежний небесний простір. І наскільки сягає око, дорога, земля волі. Поля, ліси, розташовані праворуч і ліворуч, належать хазяям. А дорога тому, у кого нічого немає, крім неї. Але за те, як же він її любить. Найостанніший жебрак, і той почуває до неї непереборну ніжність. Нехай споруджують для нього лікарні, розкішні, як палаци. Вони здаватимуться йому таємницею, його поезією, його мрією, його пристрастю. Завжди буде велика дорога. О, матінко, матінко, ти це знала і постійно повторювала мені про це. Чому не можу я воскресити твого праху, що спочиває так далеко звідси під водоростями лагун? Чому не можеш ти знову взяти мене на свої сильні плечі і віднести туди, де кружляє ластівка над синіючими пагорбами, де спогад про минуле і жаль про втрачене щастя? Не можуть нас догнати Артиста Непосиду. Що мчить швидше за них Іде щодня нові обрії Новий світ Стають між ним і ворогами його волі Бідолашна мати Чому ти більше не можеш Ні пестити мене Ні зривати на мені своє серце Обсипаючи мене То поцілунками То ударами подібно до вітру Що то пестить, То згинає молоде колосся в полі Аби знову підняти і знову зігнути його за своєю забаганкою. Твоя душа була сильніша за мою, і ти вирвала б мене недобро, так силоміть і стенет, у яких я все більше й більше заплутуюся. Заглиблена в цій п'янки, але сумні мріяння, консуелу раптом почула голос, який змусив її так зригнутися начебто до її серця доторкнулися розпеченим залізом. То був чоловічий голос, що долинав із глибини віддаленої лощини, і наспівував венеціанською говіркою пісню «Луна», один із найоригінальніших творів Кеодзетто. Чоловік співав неповним голосом, і подих його, очевидно, перервався ходьбою. Проспівавши на вмання одну фразу, немов бажаючи розігнати дорожню нудьгу, він починав із кимось розмовляти. Потім знову починав співати, по кілька разів повторюючи ту ж модуляцію, ніби для вправи. І все наближався до того місця, де нерухома і тремтяча консуело була вже близька до непритомності. Розібрати... Про що говорив мандрівник зі своїм супутником, вона не могла. Вони були ще занадто далеко. Бачити мовців було теж неможливо. Виступ Скелі закривав ту частину лощини, по якій вони йшли. Але як могла вона не впізнати миттєво цього голосу, так добре їй знайомого? Як могла не впізнати пісні, якої сама навчила? свого невдячного учня, змушуючи його стільки разів повторювати її. Нарешті, коли обоє невидимих мандрівників підійшли ближче, вона почула, як один із них цей голос був їй незнайомий, сказав ламаною італійською мовою із сильним місцевим акцентом. «Аго, сеньоре, сеньоре, не ходіть туди, там коням не пройти». Та й мене випустите з уваги, ідіть за мною здовж гірської річки. Бачите дорогу, ось вона перед нами, а ви пішли стежкою для пішоходів». Голос настільки добре знайомий Консуело, став начебто віддалятися, затихати. Але незабаром вона знову почула, як він запитував, чий це чудовий замок видно на тому березі. Замок Різенбург або замок Велетнів, пояснив його супутник, бувалий провідник. Через якийсь час провідник показався біля підніжжя пагорба, ведучи за вуздечку двох змилених коней. Погана дорога, розмита незадовго перед цим гірською річкою, змусила вершників зійти з коней. Мандрівник йшов позаду на деякій відстані. І нарешті Консуело, перегнувшись над скелею, що її закривала, побачила його. Він йшов до неї спиною, до того ж дорожній костюм так змінив не тільки його постать, але й саму ходу, що Консуело, не почувши голосу, мабуть не впізнала б його. Але от він зупинився, розглядаючи замок, зняв свого крислатого капелюха і витер хусткою лице. Хоча Консуело дивилася на нього здалеку і зверху, але відразу ж упізнала ці густі золотаві кучері, впізнала звичний рух руки, яким він відкидав волосся з чола, коли йому бувало жарко. У цього замку дуже вражаючий вигляд, почула Консуело його вигук. Якби мав час, я був би не проти попросити велетнів, які тут живуть, нагодувати мене сніданком. «І не пробуйте!» – відповів на це провідник, хитаючи головою. «Рудольштати приймають у себе тільки жебраків та родичів. Не занадто виходить гостинні, у такому разі чорти з ними. Бачите, це тому, що їм треба дещо приховувати!» – пояснив провідник. «Скарб чи злочин? О, ні!» У них син божевільний Тоді нехай чорти його забере Він зробить їм тільки послугу Провідник засміявся Анзолето знову заспівав Ну от, звернувся до нього провідник Зупиняючись Нарешті скінчилася погана дорога Якщо хочете, сідайте на коня І миттю доскачемо до Тусти Дорога тут чудова, сам пісок Звідти на Прагу іде великий тракт, і ви там дістанете гарних поштових коней. "Якщо так", мови Ванзолето, поправляючи стремена. "Я можу сказати тепер: чорт забирай тебе". Поправді кажучи, твої шкапи, твої гірські дороги і ти сам добряче мені набридли. І з цими словами він швидко скочив на коня, пришпорив його. І не звертаючи уваги на провідника, який ледве встигав за ним, що духу поскакав на північ Він бчав, здіймаючи стовпи куряви тією самою дорогою, на яку щойно так довго дивилася Консуело Ніяк не очікуючи, що зараз з нею промчить, подібно до фатальної примари Ворог усього її життя, вічна мука її серця у невимовному хвилюванні дивилася вона йому вслід. Поки він був поблизу, вона, тремтячи і холонучи від жаху, думала тільки про те, щоб він не помітив її. Коли ж вона побачила, що він віддаляється, що отот -от зникне з поля її зору і, можливо, назавжди страшний розпач охопив її. Вона кинулася на верхівку скелі, щоб якомога довше. Не випускати його з очей Незламна любов Знову з божевільною силою Спалахнула в дівчині Її жагуче Схотілося крикнути Покликати його Але голос її замер Їй здалося, що рука Смерті стисла Їй горло Розриває груди В очах потемніло Глухий шум, подібний до морського гулу Пролунав у вухах, у знемозі вона майже впала зі скелі і опинилася в обіймах Альберта, який непомітно підійшов і відніс її напівмертву у більш відлюдний і більш прихований притулок. Розділ 53 Острах видати своїм хвилюванням таємницю, що дотепер була так глибоко схована в її душі. Повернув Консуело сили, вона опанувала себе і запевнила Альберта, що в її стані немає нічого особливого. У ту хвилину, коли молодий граф підхопив її на руки, бліду і близьку до непритомності, Анзолето зі своїм провідником уже зник у далині між ялин, і тому Альберт міг подумати, начебто сам винний у тому, що консуело ледве не впала в прірву одна думка про небезпеку на яку він наразив її злякавши своєю раптовою появою до того схвилювала його самого що в перші хвилини він зовсім не помітив недоладності її відповідей консуело який він часом іще якийсь марновірний страх тремтіла й тепер при думці що він може з силою свого прозріння хоч почасти здогадатися про її таємницю. Але Альберт відтоді, як любов, змусила його жити звичайним людським життям. Здавалося, зовсім утратив свої колишні майже надприродні здібності. Незабаром консуела остаточно опоралася зі своїм хвилюванням. І коли Альберт запропонував їй вирушити з ним до його Келії, ця думка здалась їй не такою неприємною, як декілька годин тому. Сувора душа і похмура обитель цього чоловіка, що так серйозно ставився до її долі, була тим притулком, де вона цю хвилину сподівалася знайти спокій і сили, Необхідні для боротьби зі спогадами Про свою нещасну любов Саме проведіння Посилає мені цього друга Серед моїх випробувань Думала вона І те похмуре святилище Куди він хоче вести мене Є ніби могилою Куди мені краще лягти ніж жити слідом за злим генієм Який щойно промчав переді мною О Господи Нехай земля розверзнеться під моїми ногами і навік поглине мене, якщо я піду за ним. Дорога розрадо, почав Альберт. Я йшов сказати вам, що тітонька сьогодні весь ранок зайнята перевіркою рахунків із ферм. Вона зовсім забула про нас, і ми можемо нарешті здійснити наше паломництво. Втім, якщо вам усе ще неприємно побачити місця, з якими пов'язано для вас стільки мук, стільки жахів. Ні, друже мій, ні, не дала йому докінчити консуело. Навпаки, ніколи я не була так налаштована, як у цю хвилину помолитись у вашій церкві і злити мою душу з вашою. «На крилах тієї священної пісні, яку ви обіцяли мені виконати, вони вирушили до підніжжя Шрекенштейну, заглиблюючись у ліс у напрямку протилежному тому, яким проїхав Анзулето. Консуело відчула, що їй стає все легше, немов кожний крок, що віддаляв її від юнака, руйнував фатальні чари» владу яких вона щойно відчула. Вона йшла так швидко й рішуче, хоча й з серйозним, зосередженим виглядом, що молодий граф міг би приписати цю наївну поспішність, бажанню зробити йому приємне, якби основу його характеру не становила недовіра до себе і до своєї долі. Він привів її до підніжжя Шрекенштейну. До входу печеру, наповнену стоячою водою І зарослою густою рослинністю Ця печера, де ви можете помітити деякі сліди зводів Відома вдовколишнього населення Під назвою «Підвал Ченця» Одні думають, що це був і справді монастирський підвал Коли на місці цих руїн іще стояло укріплене містечко Інші говорять що в більш пізні часи він слугував притулком одному розкаюваному злочинцеві, який, бажаючи спокутувати свої гріхи, зробився пустельником. Хай там як, ніхто ніколи не наважується проникнути до цієї печери. Існує повір'я, що вода в ній надзвичайно глибока і навіть смертельно отруйна, нібито через якісь мідні шари. Через які вона пробивається Насправді ж вода ця й неглибока І не шкідлива Тут скелясте дно І ми легко пройдемо по ньому Якщо ви, консуело, захочете ще раз Довіритися моїм сильним рукам І моїй святій любові до вас Переконавшись потім, що поблизу нікого немає І ніхто не може спостерігати за ними Він узяв її на руки щоб вона не замочила ніг І війшовши в воду по коліно Почав пробиратися зі своєю ношею крізь гарник і гірлянди плюща Які приховали глибину печери Незабаром він опустив її На сухий дрібний пісок У місці, де панував цілковитий тиморок Альберт зараз же засвітив Захоплений собою ліхтар І вони рушили в дорогу Після декількох поворотів у підземних галереях, схожих на ті, якими Консуело вже проходила з ним одного разу, вони опинилися біля дверей Келії, що розташовувалася навпроти тієї, де вона була першого разу. Ця підземна споруда, сказав Альберт, слугувала спочатку притулком під час війни або для йменитих жителів містечка, що стояло на горі або для власників замку велетнів. Містечко було у васальній залежності від них, які могли проникати сюди знайомими вам потайними галереями. Якщо згодом, як стверджують, у підварі Ченця жив якийсь пустельник, то дуже ймовірно, що він міг знати про цей притулок. Коли я проник сюди вперше, мені здалося, що галерею, якою ми з вами прийшли, було розчищено не дуже давно, тоді як галереї, що ведуть до замку, я знайшов до того заваленими гравіями землею, що мені коштувало чимало зусиль зробити їх прохідними. Крім того, знайдені мною тут обривки матів, кухоль, розп'ятя, лампа і нарешті кістяк людини, що лежав на спині зі схрещеними на грудях руками. Мабуть, він молився востаннє перед останнім сном. Усе це довело мені, що якийсь пустельник благочестиво і мирно закінчив тут своє таємниче існування. Наші селяни вірять, що душа пустельника все ще живе в надрах гори. Вони стверджують, начебто часто бачать, як він блукає по горі і навіть витає над нею місячні ночі. І запевняють також, начебто чули не раз, як він молиться, плаче, стогне І навіть начебто якась дивна, незрозуміла музика, ніжна, як поду вітерця, Доносилася до них і завмирала на крилах ночі Знаєте, Консуело, колись будження і розпач населяли природу навколо мене примарами жахами Мені самому вижалося, начебто я бачу похмурого, розкаюваного грішника, розпростертого біля підніжжя гусита. Часом мені навіть уявлялося, що я чую його жалібні стогони, що надривають душу, піднімаючись із дна прірви. Але відтоді, як я відкрив цю келію і оселився в ній, «Я ніколи не бачив ніякого пустельника, крім самого себе, ніякої примари, крім власної особи, а також не чув інших стоганів, крім тих, які виривалися з моїх грудей». Від часу свого першого побачення з Альбертом у цій самій печері Консуело жодного разу не чула від нього божевільний промов, тому розмовляючи з ним – вона ніколи не зважувалася торкатися ні його дивних слів, вимовлених тієї ночі, ні галюцинацій, які тоді ним володіли. Її дивувало, що він, очевидно, зовсім забув про них. І не сміючи йому про це нагадувати, вона тільки запитала, чи дійсно цілковитий спокій такої самоти рятував його від того збудженого стану, про який він говорив. «Не можу з точністю відповісти вам на це», – сказав він. «І якщо ви не наполягаєте, то поправді сказати, я не хотів би викликати цей спогад. Мені здається, що раніше зі мною дійсно бували справжні напади божевілля. Мої старання приховати їх і ще більше їх загострювали і робили більш помітними». Коли завдяки Зденкові що володіє таємницею цих підземних споруд, яка переходить із роду в рід. Я знайшов способи позбуватися тяжкої для мене дбайливості рідних і приховати від поглядів усіх свій розпач. Моє існування змінилось. Я став більше володіти собою, а впевненість, що в разі особливо сильного нападу недуги – я можу завжди сховатися Від настирливих свідків Допомогла мені розігрувати В родині роль спокійної Покірної долі людини Консуело Зрозуміла, що бідолашний Альберт помиляється Але вона відчувала Що тепер не час Його переконувати Радіючи, що він із такою Холоднокровністю говорить про минуле Вона заходилась оглядати Келію більш уважно ніж могла це зробити під час своїх перших відвідин. Їй пало в око, що відносний порядок і чистота, помічені нею того разу, перестали панувати тут. Холод, сирі стіни і цвільна книга говорили про повну занедбаність цих місць. «Ви бачите, я дотримав даного вам слова», звернувся до неї Альберт, якому з великими труднощами Вдалося розтопити піч Моєї ноги не було тут відтоді Як ви своїм могутнім пливом вирвали мене звідси Тут Консуело ледь стрималася від запитання Що готове було зірватися в неї з язика Вона ледве було не запитала Невже і його друг Зденко Цей вірний служник і ревний страж Невже й він занедбав і покинув цей притулок але вона вчасно згадала, в який глибокий смуток упадав Альберт щораз, як вона заговорювала про зденка, запитуючи, що з ним сталося і чому від часу жахливої зустрічі з ним у підземеллі вона жодного разу не бачила його. Альберт завжди ухилявся від цієї розмови. Він то прикидався, начебто не чув запитання, то не відповідаючи прямо прохав її заспокоїтися і не боятися більше юродивого. Спершу вона думала, що Зденкові було наказано ніколи не попадатись їй на очі і що він свято виконує це. Але коли вона відновила свої самотні прогулянки, Альберт, бажаючи остаточно її заспокоїти, заприсягся їй, страшенно збліднувши що вона ніде не зустріне Зденка, тому що той вирушив у дуже далеку подорож. І дійсно, відтоді ніхто його не бачив, і почали вже думати, що він або помер, забившись у який-небудь кут, або зовсім покинув рідний край. Консуело не вірила ні в цю смерть, ні в цей від'їзд. Знаючи жагучу прихильність Зденка до Альберта, вона не могла припустити, щоб їхня розлука була остаточною Думка ж про смерть збуджувала в ній глибокий жах У якому вона боялася зізнатися самій собі Бо щоразу згадувала при цьому про страшну обітницю Що її внестями дав їй Альберт Клятву пожертвувати життям нещасного Якщо це знадобиться для спокою коханої але вона гнала від себе цю жахливу підозру, згадуючи, яким лагідним і людяним був Альберт усе своє життя. До того ж, ось уже кілька місяців, як молодий граф, був зовсім спокійний. Очевидно, Зденко не зробив нічого, що могло б привести його в таку лють, як тоді в Підземеллі. Взагалі Альберт начебто забув про цю болісну хвилину і Консуело сама намагалася не згадувати про неї. Із усіх подій у він пам'ятав тільки те, що відбувалося, коли він був у здоровому розумі. Тому Консуело зупинилася на думці, що Зденкові було заборонено не тільки входити, але навіть наближатися до замку, і що він бідолашний, з досади або з горя, прирік себе на добровільне ув'язнення у підземному притулку Вона припускала, що нещасний виходить звідти вночі Щоб подихати повітрям Або поговорити на Шрекенштейні з Альбертом Який без сумніву піклується хоча б про харчування Зденка Так само, як Зденко піклувався раніше про його власне Побачивши занедбану Келію Консуело припустила, що Зденко Розсердившись на хазяїна не хоче прибирати його покинутий притулок А позаяк, входячи до печери, Альберт сказав, що їй зовсім нема чого боятися Вона, користуючись тим, що її друг морочиться із заєржавленими дверима до церкви Що ніяк не відчинялися Спробувала відчинити двері, що вели до Келі Ізденка, Зденка Сподіваючися знайти там сліди його недавнього перебування тільки, но вона повернула ключ, двері легко відчинились, але тут було так темно, що вона нічого не могла розгледіти. Почекавши, поки Альберто увійшов до таємничої молитовні, в якій він хотів навести лад перед тим, як прийняти гостю, вона взяла ліхтар і тихенько повернулася до кімнати Зденка, все-таки трохи боячись зустрітися з ним віч навіч. Але там не було ні найменшої ознаки його перебування По стілі з і овечих шкур було винесено Грубо збитий ослін, робочі інструменти, повстяні сандалії Все зникло безслідно Побачивши вогкість, що блищала на стіна Важко було навіть припустити, що взагалі під цими зводами Будь-коли могла спати людина це відкриття засмутило і жахнуло Консуело. Доля Зденка була оточена якоюсь похмурою таємницею, і вона зі здриганням подумала, що, можливо, сама стала причиною якої-небудь страшної події. В Альберті було дві людини – мудрець і безумець. Один лагідний, жалісливий, ніжний, інший – Дивний, суворий, можливо лютий і нещадний у своїх рішеннях. Тут Консуелу раптом згадала, як Альбертові все ввижалося, начебто він кровожерливий фанатик Ян Жишка. Здогадалася його пристрасть до подій в Чехії часів гуситів та й у самій його пристрасті до неї, пристрасті німій і терплячій, було щось владне, незбагненне. Всі ці думки промайнули за одну мить в голові молодої дівчини, здавалося, підтверджуючи найтяжчі її підозри. Похоловши від жаху, стояла вона нерухомо, уникаючи дивитися на голу, холодну підлогу, наче боячись побачити на ній сліди крові. Вона все ще продовжувала стояти, заглиблена в ці лиховісні думи, коли почула, що Альберт настроює свій дорогоцінний інструмент, і ось скрипка заспівала той стародавній псалом, який Консуело так жадала почути ще раз. Музика була до того своєрідна, а Альберт укладав у неї стільки чистого і глибокого почуття, що Консуело, забувши всі свої тривоги, немов її притягувала магнетична сила» повільно рушила до нього. Розділ 54 Двері церкви були відчинені. Консуело зупинилася на порозі, щоб розгледіти натхненного віртуоза і незвичайне святилище. Так звана церква являла собою просто величезну печеру, висічену, вірніше видовбану, у скелях. Руками природи і особливо підземними водами Кілька смолоскипів, прикріплених у різних місцях на гігантських брилах Кидали фантастичне світло на зеленуваті скелясті стіни Світло це не проникало у похмурі заглиблення Звідки нечітко виступали обриси довгих сталактитів, схожих на примар. Це були величезні химерні нагромадження, утворені водою, що проникла сюди колись. Вони були то скручені, як дивовижні змії, які сплівшись, пожирали одна одну, то вилазячись з землі і опускаючись із зводів у вигляді страхітливих голок. Схожі були на колосальні зуби, вишкірені в розкритих пащах, утворених Чорними заглибленнями скель Подекуди виднілося Щось на зразок Безформних статуй Валетенських зображень Варварських богів давнини Властива скелям рослинність Величезні лишайники Тверді, як луска драконів Гірлянди так званих Оленячих язиків Із широким важким листям купки молодих кіпарисів Недавно посаджених Посередині печери на горбках на носної землі, схожих на могили Усе це надавало печері похмурого, величного і лиховісного вигляду Що вразив уяву молодої артистки Але перше почуття жаху незабаром змінилося захватом Підійшовши ближче, вона побачила Альберта, який стояв біля джерела Що пробивалося всередині печери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 Вона була гладенька і непорушна, як брила темного сапфіру, а в красивих водяних рослинах, посаджених по її краях Альбертом Ізденком, не було помітно ні найменшого тремтіння. Джерело було гаряче і його теплі випари надавали повітрю печери м'якості і вологості сприятливих для рослинності. Вода з басейну Випливала кількома струмочками, одні негайно ж із глухим шумом губилися в скелях, інші чисті прозорі протікали по печері, а потім зникали в темних заглибленнях, які нескінченно розширювали її межі. Тільки-но граф Альберт побачив Консуело, він пішов їй назустріч і допоміг перейти через закрути джерела. У більш глибоких місцях було перекинуто стовбури дерев, у інших же камені, що виступали з води, полегшували перехід для звичних ніг. Він простягав їй руку і кілька разів навіть переносив її, але цього разу консуело лякав непотік, який похмуро і мовчазно котився біля її ніг, а цей загадковий провідник, до якого її тягла. Непереборна симпатія І від якого В той же час Відштовхувало якесь почуття Що не піддавалося визначенню Підійшовши до джерела Вона побачила на широкому камені Кілька футів завишки Щось таке Що мало сприяло її Заспокоєнню То була чотирикутна споруда Майстерно складена З людських кісток і черепів Своєрідний пам'ятник який можна бачити в катакомбах. Не лякайтеся, сказав їй Альберт, помітивши, що вона здригнулася. Це шляхетні останки мучеників моєї релігії, що утворюють вівтар, перед яким я люблю міркувати і молитися. Яка ж у вас релігія, Альберте? наївно й сумно запитала Консуело. Чиї це кістки? Гуситів? чи католиків, хіба ті інші не були жертвами нечестивої люті і мучениками віри однаково гарячої? Невже правда, що ви віддаєте перевагу ченню гуситів над вірою ваших батьків? І що реформи, які пішли за реформами Яна Гуса, здаються вам недостатньо суворими і рішучими? Скажіть, Альберте! Чому я маю вірити з усього того, що мені про вас говорили? Якщо вам говорили, що я віддаю перевагу реформі гуситів над лютеранською, прокопу великому над мстивим кальвіном, подвигам таборитів, над подвигами солдатів Валенштайна, то це суща правда, консуело. Але що вам до моїх вірувань? Прокіп Великий – це гусицький провідник, який очолював армію таборитів після смерті Яна Жишки. Жан Кальвін – швейцарський діяч реформації, засновник кальвінізму, одного із протестантських віровчень. Альберт називає Кальвіна мстивим, маючи на увазі його надзвичайну нетерпимість. Кальвін перший – Серед вождів протестантизму звів у принцип переслідування єретиків. За його настійною вимогою було спалено на вогнищі прогресивного іспанського мислителя Мігеля Сервета. Альберт фон Валенштейн, німецький полководець, який сформував під час 30-літньої війни армію Ландскнехтів і здобув низку перемог над датчанами, та військом протестантської лігії. Лацхнехти – це наймані солдати або продажні вояки. Солдатам Валенштейна, найманцям, які воювали заради наживи, грабували та розоряли мирне населення, Альберт протиставляє вояків таборитів, які самовіддано боролися за свободу і незалежність свого народу. Але що вам до моїх вірувань? Ви інтуїтивно відчуваєте істину І знаєте Бога краще, ніж я Я привів вас сюди не для того Аби обтяжити вашу чисту душу Збентежити вашу спокійну совість Своїми думами і душевними муками Залишайтеся такою, яка ви є, консуело Ви народилися благочестивою та святою більш того, ви народилися в бідності, невідомості І ніщо не намагалося затуманити ваш розум Вашу совість, ваше почуття справедливості Ми можемо, не сперечаючись, молитися разом Ви, знаючи все, нічого не навчившись І я, знаючи мало, не зважаючи на всі мої пошуки Хоч би в якому храмі ви молилися Завжди звертатиметесь до істинного Бога І істинна віра буде палати в вашій душі Отже, не для того, щоб вас повчати А для того, щоб дістати через вас откровення Хотів я поєднати наші голоси і думки Перед вівтарем, складеним із кісток моїх предків Виходить, я не помилилася прийнявши ці шляхетні останки, як ви їх називаєте, за останки гуситів, скинуті в колодязь Шрекенштейну кровожерливою люттю між особиці часи вашого предка Яна Жишки, що, як кажуть, страшно помстився за це. Мені також розповідали, що після того, як він спалив село, він звелів засипати колодязь. Мені здається, що я бачу, на темному зводі, просто над головою, круг із обтесаних каменів, який вказує, що ми з вами саме під тим місцем, де я не раз сиділа, стомившись шукати вас. Скажіть, графе Альберте, чи та це скеля, яку, як я чула, ви охрестили каменем спокути? Так, відповів Альберт, це тут, катування, і страхітливі жорстокості Освятили місце моїх молінь І вівтар моєї скорботи. Ви бачите величезні брили, Що нависли над нашими головами, І оті от інші, біля джерела. Могутні руки таборитів Скинули їх сюди за наказом того, Кого називали грізним сліпцем. Але брилиці тільки відвели води До підземних русел. Куди вони пробилися, стінки колодязя було зруйновано, і щоб приховати руїни, я посадив ці кіпариси. Але щоб засипати зовсім цю печеру, знадобилася б ціла гора землі. Брили, що застрягли вгорі колодязя, затрималися там завдяки гвинтовим сходам, подібним до тих, якими ви наважилися спуститись у водойму через мій квітник. У замку велетнів Осідання гірських порід Із часом усе більше і більше Стискало і стримувало ці брили Тепер, якщо й трапиться Незначному камінчику Зірватися звідти То це буває тільки взимку Під час сильних нічних морозів Вам, як бачите Зовсім нема чого боятись обвалу Зовсім не це турбує мене Альберте Заперечила консуело, переводячи погляд на похмурий вівтар, куди він поклав свою скрипку. Я хочу знати, чому ви вшановуєте пам'ять і останки тільки цих жертв, начебто не було мучеників і протилежної сторони, начебто злочини одних, простиміші від злочинів інших. Консуело сказала це суворо і з недовірою дивлячись на Альберта. Вона знову згадала про зденка, і всі ці питання були, мов би, частиною того дізнання високої судової інстанції, якому вона охоче піддала б його, якби наважилася на це. Болісне хвилювання раптом охопило графа, і Консуело сприйняла це за каяття совісті. Він схопився руками за голову, потім притис їх до грудей. Буцім боячись, що вона розірветься Обличчя його страшенно змінилось І дівчина злякалася, чи не здогадався він про її підозру «Ви не знаєте, якого заподіюєте мені болю!» Вигукнув він нарешті, тулячись до вівтаря з кісток І схиляючи голову до цих високих черепів Які, здавалося, дивилися на нього – Своїми порожніми очицями Ні, ви не можете цього знати, консуело І ваші холодні міркування Будять у мені спогади про нещасливі дні Пережиті мною Ви не знаєте, що говорите з людиною Яка пережила століття страждань І з людиною, яка послугувавши сліпим знаряддям Неблаганного правосуддя Божого Вже дістала нагороду І понесла кару Я так багато страждав Так багато пролив сліз Так намагався спокутувати Свою жорстоку долю Стільки загладжував жахливих злочинів Які Фатум змушував мене робити Я почав нарешті сподіватися Що зможу забути про все Забути Цього жадало моє змучене серце. Це було благанням, мрією кожної хвилини мого життя. Розпростертий над цими кістяками, я тут роками вимолював зближення з людьми, примирення з Богом. А коли ви пожаліли мене, я почав вірити у свій порятунок. Гляньте на цей вінок. Із засохлих квіток Готових уже розсипатися В порох Я увінчав ним верхній череп Мого вівтаря Ви не впізнаєте цих квітів? А я не раз Зросив їх гіркими І солодкими слізями Адже це ви Зірвали і передали їх мені Через товариша Моїх страждань Вірного мешканця моєї гробниці І от Плачучи цілуючи ці квіти, я з тривогою запитував себе, чи зможете ви коли-небудь відчути глибоку, справжню любов до такого злочинця, як я, до такого безжалісного фанатика, бездушного тирана. Але ж які ви чинили злочини, запитала, посиливши голос Консуело схвильована найрізноманітнішими почуттями і посміливішала побачивши глибокий смуток Альберта Якщо ви хочете зробити мені якесь зізнання зробіть його тут зробіть його зараз аби я знала чи можу я виправдати і полюбити вас Виправдати мене так ви можете мене виправдати бо той Альберт фон Рудольштат якого ви знаєте, жив чистим життям дитини. Але той, хто вам невідомий, Ян Жишка, поборник Чаші, був залучений гнівом Божим до цілої низки беззаконь. Консуело побачила, яку помилку зробила вона, роздомухуючи вогонь, що жеврів під попелом і наводячи під улашного Альберта на розмову про те, що становило предмет його божевілля. Але зараз не час був переконувати його за допомогою міркувань. Вона спробувала заспокоїти його, говорячи з ним мовою його недуги. «Досить, Альберте! Якщо ваше справжнє існування було присвячено молитві і каяттю, вам нема чого більше спокутувати, і Господь прощає я на Жишку». «Бог не відкривається безпосередньо смиренним творінням, які йому служать», – відповідав граф, хитаючи головою. «Він принижує або схвалює їх, користуючись одними для порятунку або для покарання інших. Ми всі є лише виконавцями його волі, коли спонукувані духом милосердя намагаємося докоряти»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 не має цієї великої влади, хоча церква в своїй гордині і приписує її йому. Але ви можете добути мені Господні прощання, полюбивши мене. Ваша любов може примирити мене з небом і змусити мене забути дні, що їх називають історією минулих століть. Ви можете давати мені ім'яму самогутнього Бога, Найврочистіші обіцянки, але я не можу їм повірити Я вбачатиму в них тільки шляхетний і великодушний фанатизм Покладіть руку на своє серце і запитайте його Чи живе в ньому думка про мене, чи наповнює його моя любов І якщо воно відповість так, це так буде священною формою відпущення моїх гріхів моєї спокути. Буде тим чудом, що дасть мені спокій, щастя і забуття. Лише в такий спосіб можете ви бути жрицею моєї релігії, і моя душа дістане відпущення на небесах, як душа католика дістає відпущення з уст духівника. «Скажіть, що ви мене любите!» Вигукнув він. Пристрасно пориваючись до неї, немов бажаючи схопити її у свої обійми, але вона відсахнулася, злякавшись тієї обітниці, якої він вимагав, і він знову впав на кістки вівтаря, важко стогнучи. Я знав, що вона не зможе полюбити мене. вигукнув Альберт. Знав, що ніколи не буду прощений. Що ніколи не забуду Тих проклятих днів Коли ще не знав її Альберте, дорогі Альберте Мовила Консуело Глибоко вражена силою його скорботи Майте мужність вислухати мене Ви дорікаєте мені начебто я хочу обдурити вас Надією на чудо А тим часом ви самі жадаєте від мене ще більшого чуда. Бог, який бачить усе і оцінює наші заслуги, може все простити, але така слабка, обмежена істота, як я, чи можу я зрозуміти і прийняти одним тільки зусиллям розуму й відданості таку дивну любов, як ваша? Мені здається, що це від вас залежить, вселити мені ту виняткову прихильність, якої ви від мене вимагаєте, і дати яку не від мене залежить, особливо, коли я ще так мало знаю вас. Оскільки ми заговорили з вами містичною мовою релігії, мене трохи навчили її в дитинстві, я скажу, що для спокути гріхів треба, аби на вас зійшла благодать. А хіба ви заслуговуєте тієї подоби спокути, якої шукаєте в моїй любові? Ви жадаєте від мене найчистішого, найніжнішого, найлагіднішого почуття. А мені здається, що ваша душа не схильна ні до ніжності, ні до лагідності. У ній гніздяться найпохмуріші думки і вічне злопам'ятство». Що ви хочете сказати цим, Консуело? Я не розумію вас. Я хочу сказати, що ви безупинно перебуваєте під владою лиховісної фантазій, думок про вбивства, кривавих видінь. Ви плачете над злочинами, нібито зробленими вами багато століть тому, а тим часом спогад про них. Вам, дорогі, ви називаєте їх славними. Великими ви приписуєте їх волі Божій і праведному його гніву. Словом, ви одночасно жахаєтеся і пишаєтеся, розігруючи у своїй уяві роль якогось ангела-винищувача. Якщо припустити, що ви дійсно були в минулому месником і руйнівником, то можна подумати, що у вас берігся інстинкт помсти і руйнування? Що у вас живе схильність чи ледве прагнення до цієї страшної долі? Поза як ви все заглядаєте туди, за межі свого справжнього життя І плачете над собою, як над злочинцем, засудженим залишатися таким і далі? Ні... Завдяки милосердю всемогутнього отця душ, він бере їх назад до себе і, відновивши своєю любов'ю, потім повертає до діяльного життя. Зіймаючи руки до неба, вигукнув Рудольштат. Ні, ні, у мені не зберігся інстинкт насильства і жорстокості. Досить із мене й того, що я був приречений пройти вогнем і мечем. Через ці варварські часи, які ми нашою фанатичною і зухвалою мовою Називаємо епохою запопадливості люті, люти Але ви не досвідчені в історії, боже дитя Ви не розумієте минулого І долі народів, у яких вам завжди, мабуть, випадала місія миру Роль ангела-утішника Загадкові для вас А вам треба ознайомитись із цими жахаючими істинами, щоб мати уявлення про те, що часом велить праведний Бог нещасним людям. Говоріть же, Альберте, поясніть мені, що могло бути такого важливого і священного в марних суперечках про причащання, щоб народи почали вбивати один одного в ім'я божественної Євхаристії. Євхаристія? Це причащання – одне із християнських таїнств. «Ви маєте рацію, називаючи її божественною», – відповів Альберт, сідаючи біля джерела поруч із Консуело. «Це подоба рівності. Це таїнство, встановлене істотою найвищої серед людей з метою вічнити принцип братерства». Гідно того, щоб ви Рівна наймогутнішим І найшляхетнішим представникам Людства Назвали його божественним А тим часом Існують іще марнолюбні Безумці, які вважають Нас нижчими за себе Вважають кров вашу Менш дорогоцінною Ніж кров земних королів І князів Що подумали б ви про мене, Консуело Якби я тому тільки, що веду свій рід от цих королів-князів, уявив себе вищим за вас. Я пробачила б вам цей забобон, священний для всієї вашої касти. Повставати проти нього мені ніколи не спадало на думку, і я щаслива, що народилася вільною і рівною маленьким людям, яких я люблю набагато більше» ніж великих світу цього. Можливо, Консуело, ви пробачили б мені, але ви б мене не поважали, залишаючись тут, вічнавіч зі мною, людиною, що обожнює вас. Ви не почували б так спокійно, як тепер, коли ви впевнені, що для мене ви так само священні, як коли б вас за правом народження було проголошено імператрицею німеччини о дозвольте мені думати про божественну жалість яка змусила вас тоді першого разу прийти сюди ви відчули тільки тому що знали мій характер і мої принципи отже дорога сестро визнайте ж у своєму серці я звертаюся до нього не бажаючи стумлювати ваш мозок філософськими міркуваннями, що рівність священна, що це воля Отця людей, і що обов'язок людей прагнути встановити цю рівність. Коли народи були гаряче прихильні обрядовості своєї релігії, для них у причащанні полягала вся рівність, якою тільки дозволяли користуватися закони, встановлені суспільством. Бідні та слабкі знаходили в ньому розраду, воно допомагало їм переносити тяготи життя, даючи надію, що згодом їхнім нащадкам буде краще. Чехи завжди хотіли дотримуватись обряду Євхаристі в тому вигляді, в якому його проповідували і виконували апостоли. То було воїстину давнє братнє єднання, трапеза рівності. Відображення царства Божого, що мало б здійснитися на землі. Одного чудового дня римська церква, яка підкорила народи і царів своїй деспотичній і честолюбній владі, побажала відокремити християнина від священника, народ від духовництва. Вона віддала чашу в руки своїх служителів, аби ті сховали божество в таємничих ковчегах. І от ці священнослужителі шляхом своїх безглуздих тлумачень перетворили причащання на якийсь язичницький культ, у якому миряни могли брати участь не інакше, як за їх священнослужителів бажанням. Вони захопили ключі від совісті людської, зробивши сповідь таємницею, і свята чаша – та славна чаша, до якої бідняк ішов угамовувати і обновляти свою душу, зникла в оздобленій золотом скринці з кедрового дерева, звідки Євхаристію діставали тільки для того, щоб наблизити її до вуст священника. Він один став гідним вкушати від крові і сліз Христа. Смиренний віруючий мусив був, ставши на коліна. Лизати його руку, аби вкусити хліб ангелів. Тепер ви розумієте, чому народ закричав в один голос «Чашу! Поверніть нам чашу!» Чашу для простого народу, чашу для дітей, жінок, грішників і божевільних, чашу для всіх злиденних, усіх убогих і тілом, і душею. Такий був крик обурення, що об'єднав одне ціле всю Чехію. Інше вам відомо, Консуело, ви вже знаєте, що до цієї первісної ідеї, що відбивала в релігійному символі всю радість, усі благородні шукання гордого і великодушного народу приєднались як наслідок переслідувань і страшної боротьби із сусідніми народами, ще ідеї волі батьківщини і національної честі, завоювання чаші спричинило інші благородні здобутки і створило нове суспільство. Якщо ж історія, написана неосвіченими або скептично настроєними людьми, розповість вам, начебто тільки спрага крові і жадібність до золота розпалили ці нещасливі війни. Не вірте, це неправда перед Богом і людьми. Щоправда, особиста злість і чистолюбство плямували часом подвиги наших предків, але то був усе той же споконвічний дух властолюбства і жадібності, що постійно гризь багатих і знатних. Вони, і тільки вони – Ганьбили святу справу і десятки разів зраджували її. Народ, грубий, але щирий, фанатичний, але натхненний, об'єднався в секти, поетичні назви яких вам відомі, таборити, оребити, сироти, союзні брати. Оребіти, антифеодальний рух у східній Чехії, який почався. З масового паломництва на гору ореб. 1423 року Янжишка встановив зв'язок із цим рухом, заклавши основу для так званого малого табору Союзу східночеських громадян, нижчого дворянства та бідноти. Цей народ, мученик своєї віри, втікав у гори де дотримувався з усією суворістю закону поділу і цілковитої рівності, вірив у вічне життя душ, яке втілюється в мешканцях земного світу. Чекав пришестя і торжества Христа, воскресіння Яна Гуса, Яна Жишки, Прокопа Голого і усіх непереможних вождів, що проповідували волю і служили їй. Прокіп голий, прокіп великий, на відміну від інших таборицьких священників, голився і не носив довгої бороди. Таке вірування не здається мені вимислом Консуело. Наша роль на землі не така коротка, як заведено думати, і обов'язки наші не кінчаються зі смертю. Що ж стосується бажання капелана, а можливо, і моїх добрих, але слабких рідних, приписувати мені вузьке і дитяче захоплення гусицьким культом. Хоч я дійсно в дні свого хворобливого збудження буцімто змішував символ із принципом, і образ, і з ідеєю. Не зважайте мене занадто за це, консуело. У глибині душі я ніколи не думав воскрешати ці забуті обряди, що не мають сенсу в наші дні. Інші обряди і інші символи знадобились би для нинішніх освічених людей, якби тільки вони погодилися розкрити очі, та якби ярмо рабства не перешкоджало народам шукати релігію волі. Занадто суворо та брехливо перетлумачувалися мої симпатії, смаки та звички. Втомившись, одмарних і суетних ідей людей нашого століття. Я відчув потребу зміцнити своє співчутливе серце спілкуваннями з людьми простодушними або нещасними. Мені подобалося розмовляти з усіма цими бурлаками, юродивими, з усіма знедоленими, позбавленими земних благ і любові своїх ближніх. Я відкривав іноді в наївному розумуванні тих, кого називають божевільними, скороминущі, але разючі проблиски божественної думки. Мені доводилося також вислуховувати зізнання так званих знедолених і злочинців, які розповідали про своє каяття і докори сумління, натрапляти на глибокі, хоч і не завжди чисті сліди їхньої справедливості і невинуватості. І от, Бачачи мене сидячим за столом у невігласа або в головах розбійника, добрі люди зробили висновок, що я єретик і навіть чаклун. Що я можу відповісти на такі обвинувачення, коли ж я враженням читання історії своєї батьківщини і міркуваннями над нею, не стримуючись говорив речі, схожі на марення, може вони були маренням, Мене стали боятися Приймаючи за безумця Одержимого дияволом Диявол А чи знаєте ви, Консуело Що це таке? Розповісти вам Про цю таємничу алегорію Створену священнослужителями Всіх релігій Так, друже мій Сказала Консуело Заспокоєна І майже переконана Забувши свою руку в руці Альберта «Поясніть мені, що таке сатана? Сказати правду, хоч я не переставала вірити в Бога і ніколи відкрито не повставала проти того, чого мене вчили про диявола, я все-таки ніколи не вірила в нього. Якби він дійсно існував, то Бог закував би його в кайдани так далеко від себе і від нас, що ми нічого не дізналися про нього». Якби він існував, вів далі Альберт, то міг би бути лише страхітливим витвором того Бога, існування якого найнечестивіші Софісти воліли вже краще заперечувати, аби тільки не бути змушеними визнавати його за тип та ідеал усякої досконалості, пізнання і любові. Як могла досконалість породити зло? знання неправду, любов, ненависть і розбещеність. Цю казку треба віднести до пори дитинства роду людського, коли нещастя і страждання у світі фізичному змусили боягузливих дітей землі думати, начебто є два боги, два вищих і творящих духи. Один – джерело всіх благ, а інший – всіх зол. Два начала майже однакові, бо царство Ебліса мало існувати незліченний ряд століть і впасти лише після жахаючих боїв у сферах емпірею. Але чому ж після проповіді Христа і чистого євангельського світла духівництво насмілилося воскресити і утвердити в умах народів це грубе вірування їхніх пращурів? тому що внаслідок незадовільного або неправильного тлумачення апостольського вчення поняття про добро і зло залишалося неясним і незавершеним для людського розуму. Було введено і освячено принцип повного поділу прав і призначення духу та плоті, прерогативу духовної та світської влади. Християнський аскетизм підносив душу і таврував ганьбою тіло, поза мало помалу фанатизм довів до краю цього тілесного життя, а в суспільстві, незважаючи на вчення Христа, вцілів стародавній порядок поділу на касти. Невелика група людей продовжувала жити і панувати за допомогою розуму, в той час як величезна більшість животіла в мороці марновірства. Освічені і могутні касти, особливо духовництво, стали тоді душею суспільства Народ же залишався тільки його тілом Хто ж був щирим заступником розумних істот? Бог, а не розумних? Диявол Тому що Бог давав життя душі і забороняв життя чуттєве До якого сатана постійно штовхає людей слабких і грубих Одна з таємничих і дивних сект Почала мріяти Як і багато інших Відновити право плоті І воз'єднати В одному загальному Божественному началі Ці два довільно поділені начала Секта ця Спробувала затвердити Любов, рівність І спільність майна Як основу людського щастя Це була справедлива та свята ідея, що, правда, при цьому бували крайнощі і зловживання. Одна з таємничих і дивних сект ідеться, очевидно, про пікартів або адамітів. Відомості про пікарство, які передавали католицькі літописці, мали на меті очорнити цей рух, який виявляв соціальні прагнення та сподівання таборицької бідноти. Пікарти оголошували війну тогочасному гріховному суспільству, закликаючи прискорити прихід Царства Божого на землі. Вони різко критикували католицьку церкву, заперечували святість причастя, не визнавали піднесення священників над простими віруючими. Янжишка і Таборицька більшість не поділяли вимог цієї революційно-утопічної секти і вели з нею нещадну боротьбу. 1421 року пікарство було розгромлене, його вожді Мартін Гус та інші були спалені. Секта ця прагнула вивести із приниження так зване зле начало і навпаки зробити з нього служителя і рушійну силу добра. Таким чином ці філософи відпустили сатані його гріхи і його було поновлено, у сонмі небесних духів Поетичними тлумаченнями Вони постаралися перетворити Архангела Михаїла Та його воїнство на гнобителів і узурпаторів Слави й могутності Засуджуючи в їхній особі Первосвященників і князів церкви Що відтіснили До вимислів про пекло Релігію рівності І основи щастя людського роду Отже Похмурий і скорботний Люцифер вийшов із безодні, де він скований, подібно до божественного Прометея, стогнав стільки століть. Його визволителі все-таки не наважувалися відкрито звертатися до нього, але за допомогою таємничих і загадкових формул виразили ідею його апофеозу і майбутнього царювання над людством, яке було занадто довго розвінчуване принижуване і обмовлюване, як і Він сам. Боюся, одначе, що я втомив вас своїми поясненнями. «Пробачте мене, дорога Консуело, але вам зобразили мене антихристом і шанувальником диявола, і мені хотілося виправдатися перед вами і довести, що я менш марновірний, аніж ті, хто мене обвинувачує». «Ви ані трохи не втомили мене», – відповіла, лагідно всміхаючись Консуело. «І я дуже рада дізнатися, що не вступила в союз із ворогом роду людського, вдавшись одного разу вночі до привітання лолардів. Ви, виявляється, дуже інформовані щодо цього», – зауважив Альберт. І знову заходився пояснювати їй, піднесений зі міст, тих великих істин, називаних єретичними, які були поховані під несумлінними обвинуваченнями і вироками софістів-католицизму. Усе більше і більше надихаючись, він розповів їй про свої дослідження, міркування, похмурі фантазії, що довели його самого до аскетизму і марновірства в часи, які здавалися йому значно віддаленішими, ніж вони були насправді. Намагаючись зробити свою сповідь якомога більш зрозумілою і простою, він досяг дивовижної ясності викладу, говорив про себе з такою щирістю, з такою безпристрасністю, будь-як йшлося про іншу людину, і торкався слабкостей і хворобливих явищ свого розуму так, начебто давно вилікувався від цих небезпечних нападів. Він висловлював свої думки – з такою розважливістю, що, відкинувши питання про час, який, очевидно, був утрачений для нього, він каявся, наприклад, у тому, що колись уявляв себе Яном Жижкою, Братиславом, Одебрадом та іншими героями Минущини, зовсім забуваючи, що за півгодини перед тим упадав у таку ж ману. Консуело не могла не бачити в ньому людини видатної. Та освіченої, ніхто з тих, із ким їй доводилося зустрічатись дотепер, не висловлював більш великодушних, а отже, і більш справедливих поглядів. мало помалу увага й інтерес, що блискали в очах молодої дівчини, її кмітливість, подивогідна, здатність засвоювати абстрактні ідеї, так надихнули Рудольштатта. Що мова його зазвучала ще переконливіше, ще яскравіше Консуело після кількох запитань і заперечень, на які він зумів, удало відповісти Вже не думала про задоволення своєї природної допитливості А тільки перебувала в якомусь захопленому здивуванні, що вселяв їй Альберт Вона забула всі тривоги, пережиті за цей день І анзулето, і зденка, і кістки мерців що лежали перед її очима, якісь чари заволоділи нею. Мальовниче місце, де вона перебувала, ці париси, страшні скелі і похмурий вівтар здалися їй при трантячому світлі смолоскипів якоюсь подобою чарівного Елізіуму, де блукали священні і величні видіння. Елізіум – це у давньогрецькій міфології – по той бічний світ, де мешкають герої, які дістали від богів без смертя. Хоч вона й не спала, але її розум, підданий напруженню, занадто сильному для її поетичної натури, був ніби приспаний. Уже не слухаючи того, що говорив Альберт, вона поринула в солодкий екстаз, зворушуючись при думці про сатану, якого він щойно зобразив як велику, невизнану ідею, а її артистична уява намалювала його у вигляді красивого, стражденного, блідого образу, рідного брата Христа, що схилився над нею, дочкою народу, знедоленою дитиною світової родини. Раптом вона помітила, що Альберта вже немає коло неї, що він більше не тримає її руки. Перестав говорити, а стоїть за два кроки біля вівтаря. І грає на своїй скрипці мелодію, що одного разу так вразила і зачарувала її. Розділ 55 Спочатку Альберт зіграв на своїй скрипці старовинні пісні невідомих у нас і забутих у Чехії авторів, які перейшли до зденка від його предків і які молодий граф записав після тривалих зусиль і дум. Він так перейнявся духом цих творів на перший погляд диких, але глибоко зворушливих і істинно прекрасних своєю серйозною і ясною манерою, і так засвоїв їх, що не міг довго імпровізувати на ці теми, доповнюючи їх власними варіаціями, схоплюючи і розвиваючи основну тему твору. Але не піддаючись надмірно своєму особистому натхненню А зберігаючи завдяки майстерному та вдумливому тлумаченню Своєрідний, суворий і проникливий характер цих старовинних наспівів Консуело хотіло було запам'ятати ці дорогоцінні зразки полум'яного народного генія старої Чехії Але це їй не вдавалося Почасти через мрійливий настрій, у якому вона перебувала. Почасти через невизначеність цієї музики, чужої її слуху. Є музика, яку можна назвати природною, тому що вона є плодом не науки і не роздумів, а натхнення, що не піддається суворим правилам чи умовностям. Така народна музика, переважно музика селян. Скільки чудових пісень народжується і умирає серед них, так і не удостоївшись точного запису і не діставши остаточного відображення у вигляді певної теми. Невідомий артист, який імпровізує просту баладу, охороняючи свої череди або йдучи за плугом, а таких іще чимало навіть у країнах, які здаються найменш поетичними. Рідко коли зуміє запам'ятати, а тим більше записати свої скороминущі думки. Від нього ця балада переходить до інших музикантів, таких же дітей природи, як і він сам. А ті переносять її від села до села, від хати до хати, причому кожен змінює її згідно зі своїм обдаруванням. Ось чому ці пастуші пісні, романси, Такі чарівні своєю наївністю та глибиною почуття здебільшого втрачаються і рідко живуть більше ста років у пам'яті народу. Вчені-музиканти не дуже піклуються їх збирати, більшість нехтує їх, не маючи достатньо ясного розуміння і піднесеного почуття, інших же відштовхує те, що майже неможливо знайти справжню первісну мелодію яка, може, вже не існує і для самого автора, і яку, зрозуміло, ніколи не визнавали остаточною і незмінною численні її виконавці. Одні змінювали її через своє неотство, інші розвивали, прикрашали і поліпшували її завдяки своїй перевазі, тому що вивчення мистецтва не заглушило в них безпосередності сприйняття вони й самі не усвідомлювали, що перетворили первісний твір, а їхні простодушні слухачі теж не помічали цього. Селянин не досліджує і не порівнює. Якщо небо створило його музикантом, він співає як птах, подібно до солов'я, що безутом імпровізує, хоча основні елементи його співу, які варіюються без кінця, залишаються незмінними. Плодовитість народного генія Безмежна Йому не потрібно записувати Свої шедеври Він творить без відпочинку Подібно до землі Ним оброблюваної Він творить щогодини Він творить Подібно до природи Яка його надихає У серці Консуело Була чистота і поезія І чуйність Словом усе, що потрібно аби розуміти і палко любити народну музику. У цьому також виявлялася велика артистка, і засвоєні нею наукові теорії не вбили в її таланті ні свіжості, ні м'якої ніжності, цих скарбів натхнення та юності душі. Бувало, вона не раз потає от пурпури, зізнавалася Анзулето, що деякі балади рибалок Адріатичного моря Набагато більше говорять її серцю, ніж усі високі твори падре Мартіні чи маестро Дуранте разом узяті. Іспанські пісні Болеро, що виконувались її матір'ю, були для неї джерелом поезії, звідки вона черпала тепер свої улюблені спогади. Яке ж враження мав справити на неї музичний геній Чехії? Натхнення цього народу, народу пастухів, натхнення цього народу, фанатично суворого і ніжного, сильного у своєму трудовому житті. Усе в цій музиці було для неї нове і вражаюче. Альберт передавав її з рідкісним розумінням народного духу та могутнього релігійного почуття, що породило його. Імпровізуючи, він виносив у цю музику – глибоку меланхолію і скаргу, що розривала серце. Ці сліди гноблення, що запам'яталися в душі його народу і його власній, і ця мішанина смутку та відваги, екзальтації та зневіри, вдячних гімнів і криків розпачу, була найдосконалішим і найглибшим вираженням переживань нещасної Чехії і нещасного Альберта. Справедливо говорять, що мета музики – збудити душевне хвилювання. Ніяке інше мистецтво не збудить настільки піднесеним чином благородні почуття в серці людини. Ніяке інше мистецтво не зобразить перед духовними очима красу природи, принадність поглядання, своєрідність народів, бурю їхніх пристрастей і тягар страждань. жаль. Надія, жах, зосередженість духу, сум'яття, ентузіазм, віра, сумнів, слава, спокій, усе це і ще багато чого іншого музика дає нам або віднімає в нас силою свого генія і уміру нашої сприятливості. Вона відтворює навіть зовнішній вигляд речей і, не вдаючись, до дріб'язкових звукових ефектів чи до вузького наслідування шумів дійсності, показує нам крізь туманну млу, яка підносить і обоготворяє їх ті предмети зовнішнього світу, до яких вона спрямовує нашу уяву. Інші пісні відтворили перед нами велетенські примари давніх соборів і той же час змусили нас проникнути в думи народів, які побудували їх і падали там виспівуючи свої релігійні гімни. Для того, хто зумів би сильно і просто передати музику різних народів, і для того, хто зумів би належним чином її слухати, немає потреби їздити по всьому світу, знайомитися з різними національностями, оглядати їхні пам'ятники, читати їхні книги мандрувати їхніми степами, горами, садами та пустелями. Добре передана єврейська мелодія переносить нас до синагоги. Вся Шотландія відбивається у справжній шотландській пісні, як і вся Іспанія у справжній іспанській. У такий спосіб мені вдалося не раз побувати в Польщі, у Німеччині, в Неаполі, в Ірландії, в Індії. І я краще знаю цих людей і ці країни, ніж якби мені довелося вивчати їх цілі роки. За одну мить я переносився до них і жив їхнім життям. Чарівність музики дозволяла мені прилучитися до самої сутності цього життя. Поступово Консуело перестала слухати і навіть чути скрипку Альберта. Вся душа її насторожилась, а почуття, відмовившись від зовнішнього сприйняття, витали в іншому світі, захоплюючи її дух у невідомі сфери, де жили інші істоти. Вона бачила, як у дивному хаосі, жахливому і в той же час прекрасному бурсаються примари колишніх героїв Чехії. Вона чула похоронне бовкання – Монастирських дзвонів У той час як грізні таборити Худі, напівголі Закривавлені, люті Спускалися з вершин Своїх гірських укріплень Потім вона бачила Янголів смерті На хмарах Із чашею і мечем у руці Повиснувши густим натопом Над головами віроломних Первосвященників Вони виливали на прокляту землю чашу Божого гніву, і їй здавалося, начебто вона чує удари їхніх важких крил. Бачить, як кров Христа великими краплями падає за їхніми спинами, щоб згасити пожежу, запалену їхньою люттю. То їй вимальовувалася ніч, сповнена жахом і мороком, і вона чула стогони та хрипіння умираючих. Покинутих на бойовищі, то ввижався їй сліпуче палючий день і грізний сліпець у круглій касті, в заіржавленому панцирі і з закривавленою пов'язкою на очах, проносився, немов блискавка на своєму повозі, храми відчиняються самі собою при його наближенні, ченці ховаються в надра землі, несучи в полах свого одягу. Реліквії та скарби Тоді переможці приносять виснажених старців Укритих, подібно до Лазаря, виразками У притчі Ісуса Христа Євангелія від Луки Розповідається про хворого і безпомічного бідняка Лазаря Що лежить біля воріт безсердечного багача Підносить до їхніх спраглих уст Дерев'яну чашу Чашу прощення, спокути і божественної рівності. Цей янгол являється в усіх видіннях, які проносяться в цю хвилину перед очима Консуело. Придивляючись, вона опізнає в ньому сатану, найпрекраснішого з усіх безсмертних після Бога, найбільш печального після Ісуса, найбільш гордого з усіх гордих. Він тягне за собою порвані ним кайдани, і його бурі крила, пошарпані та обвислі, зберігають на собі сліди насильства та ув'язнення. Скорботно, сміхаючись людям оскверненим злодіяннями, він пригортає до своїх рудей маленьких дітей. Раптом консуело вчулося, Бутім скрипка Альберта заговорила і вимовила в устами сатани. «Ні, Христос, мій брат, любив вас не більше, ніж я люблю. Пора вам упізнати мене. Пора замість того, щоб називати ворогом роду людського, знову побачити в мені друга, який підтримує вас у боротьбі. Я не демон, я архангел». Вождь повстання і покровитель великої боротьби, як і Христос, я Бог бідних, слабких і пригноблених. Коли Він обіцяв вам Царство Боже на землі, коли Він провіщав вам своє друге пришестя, Він цим хотів сказати, що після переслідувань ви будете винагороджені, завоювавши собі разом з ним і зі мною волю. Та щастя, ми мали повернутися разом і дійсно повертаємось, але настільки злиті один з одним, що становимо одне ціле. Це він, божественне начало, Бог розуму спустився в ту пітьму, куди мене кинуло неудство, і де я, горячий у полум'ї пожадливості та гніву, зазнавав мук подібних до тих, що змусили його зазнати на хресті книжники та фарисеї всіх часів. Але відтепер я назавжди з вашими дітьми. Він розірвав мої кайдани, загасив моє багаття, примирив мене з Богом і з вами. Відтепер правомидолею слабкого буде не хитрість і не страх а гордість і сила волі. Ісус милосердний, лагідний, ніжний і справедливий. Я теж справедливий, але я сильний, войовничий, суворий і завзятий. О, народе, хіба ти не впізнаєш того, чий голос лунав у тайниках твого серця відтоді, як ти існуєш, того, який серед усіх твоїх нещасть підтримував тебе, говорячи, домагайся щастя, не відрікайся від нього. Щастя – твоє право, вимагай його, і ти його доможешся. Хіба ти не бачиш на моєму чолі слідів усіх твоїх страждань, а на моєму знівеченому тілі рубців от кайданів, які носив ти? Випий чашу, яку я тобі приніс, ти знайдеш у ній мої сльози, змішані зі слізьми Христа і твоїми власними, і ти відчуєш, що вони однаково пекучі і однаково цілющі. Ця галюцинація переповнила скорботою і жалістю серце Консуело. Їй здавалося, начебто вона бачить пропащого Янгола, чує. Як він плаче й стогне біля неї. Він був високий, блідий, прекрасний, із довгим спутаним волоссям, над обпаленим блискавкою, але все таки гордо піднесеним до неба чолом. Вона захоплювалася ним, тремтячи і все ще боячись його за звичкою і вже любила тією братньою, побожною любов'ю, яку породжують велике нещастя. Раптом їй учулося, буцім оточений групою чеських братів, він звернувся саме до неї, м'яко дорікаючи за недовіру і страх. Привиділося, начебто він притягає її до себе магнетичним поглядом, проти якого неможливо встояти. Зачарована, не тямлячись, вона підхопилася, кинулася до нього і, простягнувши руки, опустилася перед ним на коліна. Альберту пустив скрипку, що впала, видавши жалібний стогін, і з вигуком подиву і захвату схопив дівчину у свої обійми. Це його вона чула, його бачила, мріючи про бунтівного янгола. Це його обличчя притягало і полонило її. Це йому... Пригорнувшись серцем до його серця, вона прошепотіла уривчастим голосом «Твоя! Твоя! О Янголе Скорботи! Твоя! Й Божа! Навіки!» Але ледь доторкнувся Альберт тремтячими губами до її губ, як вона вся похолола, і нестерпний біль пронизав її груди і мозок. Одночасно леденячи й опалюючи її, раптом, опам'ятавшись від своєї мрії, вона була так страшенно вражена, що їй здалося, начебто вона вмирає. Вирвавшись із обіймів графа, вона впала на вівтар і купа черепів зі страшенним шумом звалилася на неї. Покрита цими людськими останками, бачачи перед собою Альберта, якого вона щойно у хвилину божевільного збудження обіймала, мов би, даючи йому цим право на свою душу і свою долю. Вона відчула таку жахливу, таку болісну тугу, що, сховавши обличчя в волосі, що розпустилось, і, ридаючи, закричала «Скоріше, звідси, скоріше, заради Бога, повітря, світла!» Господи, виведи мене з цього склепу. Дай мені побачити сонце. Альберт, бачачи, як вона все більше блідне і починає марити, кинувся до неї, щоб вивести її з підземелля, але в своєму жаху вона цього не зрозуміла, підхопилася і кинулася бігти в лип печери, не звертаючи уваги на поток води. Що таїв у деяких місцях безсумнівну небезпеку «Заради Бога!» – закричав Альберт «Не туди! Зупиніться! Вам загрожує смерть! Зачекайте мене!» Але крик його тільки посилив її страх І вона, не усвідомлюючи, що робить, кинулася вперед Двічі з легкістю кози, перестрибнувши через закрути потоку Нарешті, наткнувшись у темряві на земляний насип, обсаджений кипарисами, вона впала ниць на м'яку, недавно розпушену землю. Цей поштовх розрядив її нервовий стан. Жах змінився в ній заціпанінням. Задихаючись, хапаючи ротом повітря, вона лежала, не розуміючи, що з нею сталося. Так що граф зміг нарешті підійти. У нього вистачило цілковитого самовладання, захопити один із палаючих смолоскипів, розраховуючи на те, що коли йому не вдасться наздогнати її, то він хоча б освітить їй найнебезпечніше та найглибше місце потоку, до якого вона, схоже, прямувала. Бідолашний молодик зовсім пригнічений і розбитий цими раптовими і такими суперечливими переживаннями, не смів ні заговорити з нею, ні підняти її Тут вона сама підвелася і сіла на земляний насип, об який щойно спіткнулася Вона теж не зважувалася заговорити з Альбертом Збентежена, опустивши очі, вона неуважливо дивилася в землю Раптом вона помітила, що горбок, на якому вона сидить Нещодавно засипана могила, прибрана з легка зів'ялими кіпарисовими гілками і засохлими квітами. Як ужалена, вона підхопилася і, не маючи сили, впоратися з новим нападом жаху, що охопив її, закричала О, Альберте, кого ви поховали тут? Я поховав тут найдорожче, що було в мене на світі. До зустрічі з вами, з найглибшою скорботою, відповів він. Якщо це святотатство, Господь простить мені його. Я вчинив його хвилину божевілля, прагнучи виконати священний обов'язок. Потім я вам скажу, яка душа жила в тому тілі, що спочиває тут. Тепер ви занадто схвильовані, і вам потрібно скоріше на повітря. Ходімо, консуело, покиньмо це місце, де ви протягом однієї хвилини зробили мене і найщасливішим, і найнещаснішим із людей. О, так, вийдемо звідси. Я не знаю, які випари піднімаються тут із землі, але почуваю, що вмираю, втрачаю розум. Не вимовивши більше ні слова, вони вийшли. Альберт зі смолоскипом рухався попереду, освітлюючи своїй супутниці кожний зустрічний камінь. Коли він відчиняв двері Келії, Консуело, незважаючи на свій стан, як справжня артистка, задала про дорогоцінний інструмент. «Альберте», – сказала вона, «ви забули біля джерела вашу чудесну скрипку!» Вона завдала мені сьогодні, Стільки невідомий досі переживань, що я ніяк не можу дозволити, щоб вона загинула там, у двох кості. Альбер зробив жест, який говорив, як йому байдуже тепер усе, крім Консуело. Але вона продовжувала наполягати. Вона зробила мені багато зла, ця скрипка. Але все-таки, якщо вона вам зробила тільки зло, нехай гине. З гіркотою мовив він «За все своє життя я не доторкнуся до неї Мені навіть хочеться, щоб вона загинула якомога швидше Я збрехала б, сказавши, що скрипка заподіяла мені тільки зло Заперечила Консуело, у якій знову прокинулася повага до музичного обдарування графа «Просте хвилювання» Виявилося вищим за мої сили І замилування перетворилося на страждання Друже мій, сходіть же за нею Мені хочеться власноручно і дбайливо Вкласти її у футляр до тієї хвилини Коли до мене повернеться мужність Знову вкласти її у ваші руки І ще раз послухати її Консуело була розчулена тим поглядом яким подякував їй граф за ці слова, що дозволяли йому сподіватися. Він послухався і пішов за скрипкою до печери. Залишившись на кілька хвилин на самоті, вона почала дорікати собі за свій божевільний жах, за страшну підозру, і з тремтінням і соромом згадала вона гарячковий порив, що кинув її в обійми графа, але при цьому. Вона не могла не схилитися подумки перед скромністю та доброчесною сором'язливістю цього чоловіка, що, обожнюючи її, не посмів скористатися таким моментом, аби сказати їй хоча б одне слово любові. Його смуток, млявість рухів досить красномовно свідчили про те, що в ньому вмерло всяке сподівання. Вона відчула до нього безмежну вдячність, за цю витонченість почуттів і дала собі слово пом'якшити найласкавішими словами прощальні вітання, якими належало обмінятись їм при виході з підземелля. Але спогад Прозденка, подібно до мстивої примари, продовжував переслідувати її, обвинувачуючи Альберта супереч її волі. Підійшовши до дверей, вона побачила що на них написано щось по-чеському. Всі слова, за винятком одного, були їй зрозумілі з тієї причини, що вона знала їх на пам'ять. На чорних дверях чиясь рука це могла бути тільки рука Зденка. Крейдою написала «Скривджений, нехай тобі». Одне слово було незрозумілим для Консуело, і ця зміна – Дуже її стривожила Альберт повернувся І сам сховав у футляр Свою скрипку У Консуело не вистачило Мужності зробити це Більш того Їй навіть не спадало На думку виконати те Що вона обіцяла Її знов Охопило бажання вийти Скоріше із цього підземелля Поки Альберт замикав заіржавлений замок і це коштувало йому Значних зусиль Вона не змогла втриматись І вказавши пальцем на таємниче слово Запитально глянула На свого супутника Воно означає З дивним спокоєм Відповів Альберт Що невизнаний ангел Друг нещасних Той, про якого Ми щойно з вами говорили Консуело Так, сатана «Я знаю, але що ж далі?» «Отож, сатана нехай простить тобі!» «Що простить?» – запитала вона, бліднучи. «Якщо страждання також вимагає прощення, то мені потрібно довго молитися!» З якимось світлим смутком, мовив граф. Вони вийшли в галерею і до самого підвалу ченця. Не зронили ні слова. Але коли денне світло, пробиваючись синюватими відблисками крізь листя, пало на обличчя Альберта, Консуело побачила, як безмовні сльози двома струмками повільно котяться по його щоках. Це засмутило дівчину. І все-таки, коли Альберт боязко підійшов до неї, щоб перенести через зводу печері, вона вже вирішила що скоріше промочить ноги в цій солонуватій воді, аби тільки не дозволити йому взяти себе на руки. Відмовилася вона від його послуг під тим приводом, що він, певно, дуже стомився і вже хотіла у своєму легкому взутті війти в твань, як раптом Альберт, загасивши смолоскип, мовив, «Прощавайте ж, Консуело, бачачи вашу відразу до себе». Я мушу поринути в вічну ніч. Як примара, викликана вами на мить, я зумів тільки налякати вас. І тому я повертаюся до своєї могили. Ні, ваше життя належить мені, вигукнула Консуело, обертаючись і стримуючи його. Ви дали мені обітницю, ніколи без мене не входити до цієї печери. І ви не маєте права взяти її назад. Навіщо ж хочете витягар людського життя покласти на примару? Самотній лише тінь людини, а той, кого не люблять, самотній усюди і з усіма. Альберте, Альберте, ви надриваєте мені серце. Ходімо, несіть мене звідси. Може, хоч при денному світлі я нарешті розберусь у своїй долі? Розділ 56 Альберт послухався, і коли вони почали спускатися зі Шрекенштейну в долину, консуелові відчула, що хвилювання її дійсно щухає. «Пробачте мені те страждання, що я заподіяла вам!» мовила вона злегка опираючись на його руку. Тепер я не сумніваюся, що в печері в мене був напад божевілля. Навіщо згадувати про нього, Консуело? Я ніколи не заговорив би про нього з вами. Я прекрасно знаю, що цю хвилину ви хочете викреслити зі своєї пам'яті. Мені також треба постаратися забути про неї. Друже мій! Я не хочу нічого забувати, але хочу, щоб ви пробачили мені. Якби розповіла я вам дивне видіння, що показалося мені в той час, коли ви виконували ваші чеські мелодії, ви зрозуміли б, що вразивши і налякавши вас, я була в нестямі. Не можете ж ви допустити, що я забавлялася, граючись вашим розумом і вашим спокоєм. Бог свідок, що я й зараз Готова віддати за вас життя Знаю, Консуело Що ви не дорожите своїм життям А я от почуваю, Що чіпко вхопився б за своє Коли б Договорюйте ж Якби мене любили так Як я люблю Альберте Я люблю вас Наскільки це для мене можливо І напевно Полюбила б вас як ви того заслуговуєте? Якби... Ну, тепер договорюйте ви. Якби через непоборні перешкоди це не було злочинно з мого боку. Які ж це перешкоди? Я все шукаю їх і не можу знайти. Видно, вони в глибині вашого серця, у ваших спогадах. Не будемо говорити про мої спогади. Вони такі жахливі, що для мене було б краще умерти, ніж знову пережити минуле. Але ваше становище в світі, ваше багатство, протидія та обурення ваших рідних, де мені взяти мужність, аби витерпіти все це? У мене немає нічого, крім почуття власної гідності і безкорисливості. Що залишиться мені, коли я пожертвую й цим? Моя любов і твоя, якби ти любила мене, але я почуваю, що цього немає, і прошу в тебе лише трохи жалості. Як можеш ти бути приниженою, даруючи мені немов милостиню крихту щастя? Хто ж із нас двох був би біля ніг іншого, і як може моє багатство знеславити тебе? Якщо воно обтяжує тебе, як і мене, ми могли б негайно ж роздати його бідним. Але я давним-давно вирішив розпорядитися ним відповідно до своїх смаків і поглядів, тобто позбутися його. Коли смерть батька додасть до горя розлуки, ще й гірко ту одержання спадщини. Отже, тебе лякає багатство, але я дав обітницю бідності». «Ти боїшся близько мого імені? Воно підроблене, а справжнє моє ім'я в опалі. Я не поверну його собі, це було б неповагою до пам'яті батька, але присягаюся тобі у тій невідомості, в якій я житиму. Ім'я Рудольштат нікого вже не засліпить, і ти не зможеш дорікнути мені за це». Що ж стосується протидії моїх рідних? О, якби тільки одна ця перешкода! Скажи, що немає іншої, і ти побачиш! Це найбільша з усіх перешкод, єдина, яку не в змозі усунути, ні вся моя відданість вам, ні вся вдячність. Ти брешеш, консуело! По сімі заприсягтися, що ти говориш правду! Це не єдина перешкода. Консуело була в нерішучості. Вона ніколи не брехала, а з іншого боку їй хотілося загладити страждання за подіяні другові, що врятував їй життя і піклувався про неї три місяці як найніжніша, любляча мати. Вона сподівалася пом'якшити свою відмову, пославшись на перешкоди, які дійсно Вважала непереборними Але наполегливі розпитування Альберта Бентежили її А власне серце було для неї Якимось лабіринтом Де вона заплуталася Вона не могла сказати собі з певністю Любить чи ненавидить вона Цього дивного чоловіка До якого її вабила таємна Могутня симпатія У той час як непереборний страх і щось, схоже на відразу викликали в ній тремтіння при одній думці про шлюби з ним. Їй здавалося в цю хвилину, що вона ненавидить Анзолетто, та й чи могла вона відчувати щось інше, порівнюючи цього грубого егоїста, цього мерзенного чистолюбця, підлого і підступного з Альбертом, таким великодушним, добрим, таким чистим сповненим найвищих романтичний достоїнств. У цьому зіставленні була лише одна темна пляма – зазіхання на життя зденка. Цієї підозри вона ніяк не могла позбутись. Але чи не була ця підозра витвором її хворої уяви? Чи не був це просто кошмар, що розвіється при першому ж поясненні? І вона вирішила, не відкладаючи – спробувати з'ясувати це. Зроблено неуважним виглядом, немов не розчувши останнього запитання Альберта, вона зупинилася і, дивлячись на селянина, що проходив неподалік, вигукнула. «Боже мій, мені здалося, що це зденко!» Альберт зригнувся і, випустивши руку консуело, швидко пішов уперед. Потім раптом зупинився. І повернувся назад зі словами «Як ви помилилися, Консуело! Ця людина ні єдиною рисочкою не нагадує. Він таки не був у змозі вимовити ім'я Зденка. Вигляд у нього при цьому був страшенно схвильований. Однак вам самому спершу теж так здалося», заперечила Консуело, уважно стежачи за ним. Я дуже короткозорий, але мені варто було пам'ятати, що така зустріч неможлива. Неможлива? Виходить, Зденко дуже далеко звідси. Досить далеко, щоб вам не боятися його божевілля. Чи не можете ви мені пояснити, звідки в нього взялася ця раптова ненависть після того, як він виявляв мені таку симпатію? Я вже говорив вам, що це найшло на нього після сну, який він бачив напередодні вашої появи під підземеллі. Йому приснилося, начебто ми з вами підходимо до вівтаря, і ви даєте мені слово стати моєю дружиною. І в цей час ви раптом заспівали наш старовинний чеський гімн, та так голосно, що затремтіла вся церква, і начебто... Поки ви співали, я все більше і більше бліднучи провалювався крізь підлогу церкви І нарешті, мертвий, був похований в усипальниці наших предків Тоді нібито ви, поспішно скинувши весільний вінок, штовхнули ногою плиту, яка відразу й прикрила мене А самі пустилися танцювати на погребному камені, виспівуючи невідомою мовою Незрозумілих пісень З виразом найнеприборканішої Найлютішої радості Розлючений Він кинувся на вас Але ви зникли Не мов дим І тут він прокинувся Страшенно злоблений Обливаючись холодним потом Його крики та прокльони Так голосно лунали Під зводами келії Що я теж прокинувся Мені коштувало великих зусиль, змусити його розповісти свій сон. І ще важче було переконати в тому, що сонцей ніяк не може вплинути на мою долю. Мені було особливо важко переконати в помилковості його думки, бо я сам був у страшенно збудженому хворобливому стані, а також тому, що доти ніколи не намагався цього робити оскільки він вірив у свої видіння та сни. Одначе наступного дня, після цієї неспокійної ночі, мені здалося, що він або зовсім забув про цей сон, або перестав надавати йому значення, бо більше не згадував про нього. І коли я попросив його піти поговорити з вами про мене, він не чинив ніякого опору. Йому, мабуть, ніколи навіть на думку не спадало, що ви захочете і зможете розшукати мене тут. Його божевілля прокинулося тільки коли він побачив, що ви зважилися на це. В усякому разі він не говорив мені про свою ненависть до вас до тієї хвилини, поки ми, повертаючись із вами з Келії, зустріли його підземні галереї. Тут він лаконічно сказав мені по що має намір і вирішив позбавити мене вас. Це його справжній вислів, знищивши вас при першій же зустрічі на тій підставі, що ви бич мого життя і що у ваших очах він читає мій смертний вирок. Пробачте, що я передаю вам його божевільні слова і зрозумійте тепер, Чому мені було необхідно прибрати його і від вас, і від себе? Не будемо більше говорити про це. Благаю вас, тема ця мені дуже важка. Я любив зденка, як своє друге я. Його божевілля до того злилося з моїм і ототожнилося, що в нас були ті самі думки, ті самі бачення, навіть фізичні страждання. В нас бували однакові. Він був більш наївний, і отже більше поет, аніж я. У нього був більш рівний характер, і в той час, як мені являлися жахливі і грізні примари, він завдяки своїй більш м'якій і більш спокійній натурі бачив тихий і смутній. Основна відмінність між нами полягала в тому, що мої напади повторювалися час від часу, а його екзальтований стан був постійним. Я то бував охоплений божевіллям, то ставав безпристрасним, сумовитим глядачем свого нещастя, тоді як він жив немов у світі мрій, де всі зовнішні предмети прибирали символічні образи, і це марення було завжди таке сповнене любов'ю й ніжністю, Ще в хвилини мого просвітління, звичайно, найболісніший для мене, мені був воїстину необхідний, аби пожвавити і примирити мене з життям. Тихий, але винахідливий, безумець, зденко. О, друже мій, вирвалося в Консуело, ви мали б ненавидіти мене, і я сама себе ненавиджу за те, що позбавила вас. Такого дорогоцінного, відданого друга. Але хіба не настав час скінчити із цим вигнанням? Я думаю, що буйство його вже пройшло. Пройшло, імовірно, мовив із гіркою загадковою посмішкою Альберт, наголошуючи на слові імовірно. Та чому ж? вела далі Консуело, намагаючись відігнати думку про смерть Зденка. «Чому ви не прикличете його назад? Запевняю вас, я не буду його боятись. І нам удвох, напевне, вдалося б змусити його забути своє упередження проти мене». «Не говоріть цього, Консуело», – сумовито зупинив її Альберт. «Повернення його неможливе». Я пожертвував своїм кращим другом, тим, хто був моїм супутником, моїм служником, моєю опорою, хто був для мене заобачливою, невтомною матір'ю і в той же час простодушною, неосвіченою та слухняною дитиною. Він піклувався про всі мої потреби, про всі мої жалюгідні, безневинні задоволення. Він захищав мене від самого себе, коли на мене находили напади розпачу, з силою або хитрістю затримував мене в підземеллі. Якщо бачив, що в світі живих, у товаристві інших людей, я не в змозі зберегти ні своєї гідності, ні життя. Жертву цю я приніс без оглядки і каяття, тому що я мусив так вчинити» оскільки ви, що безбоязно зустріли небезпеки підземелля, ви, що повернули мені розум і свідомість моїх обов'язків, ви стали для мене більш дорогоцінною і більш священною, ніж сам Зденко. Альберте, це Омана, а може й блюзнірство? Не слід порівнювати одну хвилину мужності. З відданістю цілого життя Не думайте, що я вчинив так під впливом егоїстичної дикої любові Таку любов я зумів би заглушити У своєму серці І я скоріше замкнувся би зі зденком У підземлі, Ніж розбив би серце і життя Краще оз людей Але глас Божий пролунав виразно Я боровся Зі своїм захопленням я втікав од вас, вирішив не зустрічатися з вами доти, доки мої мрії і перечуття, які говорять, що ви янгол, який несе мені порятунок, здійсняться до цього жахливого, брехливого сну, який виніс таку смуту, влагідну, набожну душу зденка. Він поділяв зі мною і мій потяг до вас, і мої страхи. І мої надії, і мої побожні прагнення Нещасний Він відрікся від вас того дня Коли ви відкрили мені себе Божественне світло, яке завжди Опромінювало схованки його мозку Раптом згасло І Бог засудив його Вселивши в нього духомани і люті Я теж мусив покинути його Бо ви з'явилися переді мною променях слави. Ви опустилися до мене на крилах чуда. Щоб розкрити мені очі, ви знайшли слова, яких при вашому твердому розумі і артистичній світі ви не могли знати або підготувати заздалегідь. Вас надихнули жаль і милосердя, і під їхнім чудодійним впливом ви сказали мені те, що мені необхідно було почути аби довідатися і осягнути життя людське. Що ж я вам сказала, такого мудрого, такого значного? Справді, Альберте, я й сама не знаю. Я також не знаю, але сам Бог був у звуку вашого голосу, у ясності вашого погляду. Біля вас я миттєво зрозумів те, до чого сам не додумався б за все своє життя колись я знав що моє життя спокута й мучеництво і чекав здійснення своєї долі в темні й самоті у сльозах в обуренні у науці в аскетизмі в умертвінні своєї плоті ви відкрили переді мною інше життя інше мучеництво ви навчили мене терпінню лагідності, самовідданості. Ви окреслили мені наївно й просто мої обов'язки, починаючи з обов'язків стосовно моєї родини. Про них я зовсім забув, а рідні через надмірну доброту свою приховували від мене мої злочини. Завдяки вам я загладив їх і зі спокою, який негайно ж відчув, зрозумів, що це все, чого Бог жадає від мене всього денні Я знаю, звичайно, що цим не вичерпуються мої обов'язки І чекаю откровення Божого ще до подальшого мого існування Але тепер я спокійний У мене є оракул, якого я можу запитувати Це ви, Консуело, проведіння дало вам владу наді мною і я не повстану проти його волі. Отже, я не мав ні хвилини вагатися між вищою силою, наділеною даром переродити мене, і бідолашною, пасивною істотою, яка тільки поділяла до цього мої прикрощі і терпіла мої бурі. Ви говорите про зденка? Чи не так? Але чому вам не спадає на думку, щоб Бог міг призначити мене і для його зцілення. Ви бачите, що в мене була якась влада над ним, оскільки мені вдалося стримати його одним словом у ту хвилину, коли рука його вже була занесена, щоб погубити мене. О, Боже, це правда, у мене не вистачило віри. Я злякався. Але я знаю, що значить клятва зденка. Він, усупереч моїй волі, заприсягся жити лише для мене. І свято виконував цю обітницю протягом усього життя. Коли він заприсягся знищити вас, мені навіть на думку не спало, що можна стримати його від виконання його наміру. От чому я зважився скривдити, вигнати. «Знищити його самого!» «Знищити! О, Боже!» «Альберте, що значить це слово у ваших вустах?» «Де зденко? «Ви запитуєте мене, як Бог запитав Каїна, що зробив ти зі своїм братом?» «О, Господи! Але ви не вбили його, Альберте!» Вигукнувши ці страшні слова, Консуело міцно стисла руку Альберта, дивлячись на нього зі страхом, змішаним із болісним жалем. Але вона зараз же відсахнулася, так жахнув її холодний, гордий вираз цього блідого обличчя, де, здавалося, застигла мука. "Я не вбив його", нарешті вимовив він. Але відняв у нього життя, це безсумнівно. Невже ви насмілитеся не поставити мені це провину? Ви, заради якої я, мабуть, убив би в такий же спосіб власного батька. Ви, заради якої я не побоявся б ніяких докорів сумління, не побоявся б розірвати найдорожчі узи. Розбити найсвятіше, Якщо я віддав перевагу каяттю та жалю, Які мене гризуть над страхом Побачити вас зарізаною безумцем, То невже у вашім серці Не знайдеться хоч трохи співчуття, Щоб не нагадувати мені постійно Про моє горе І не дорікати мені за найбільшу жертву яку я тільки був у змозі вам принести. Ах, виходить, і у вас бувають хвилини жорстокості. Видно, жорстокість – доля всього роду людського. У цьому докорі, першому, який Альберт насмілився їй зробити, було стільки величі, що Консуело перейнялася страхами та ясніше, ніж будь-коли раніше відчула, чи він уселяє її жах. Щось на зразок почуття ураженого самолюбства, почуття, мабуть, дрібного, але невіддільного від серця жінки заступило місце тієї солодкої гордості, яку вона мимоволі відчула, слухаючи розповідь Альберта про його жагуче поклоніння їй. Вона відчула себе приниженою і, звичайно, незбагненою. Адже вона прагнула довідатися Про його таємницю Єдино тому, що мала намір Або у всякому разі Бажала Відповісти на його любов Якби він зняв із себе Цю страшну підозру І в той же час вона бачила Що Альберто душі Обвинувачує її Певно він вважав Що коли він і вбив Зденка, То єдина істота що не має права виголосити над ним вирок, це та, заради чи його життя, було принесено в жертву інше життя, та ще життя безмежно для нього дорогого. Консуело не змогла нічого відповісти. Вона спробувала було заговорити про інше, але сльози заважали їй. Побачивши, що вона плаче, Альберт, сповнений каяттям, Став благати в неї прощення Але вона попрохала його Ніколи не торкатися цього питання Настільки небезпечного Для його душевної рівноваги І додала З якоюсь гіркою зневірою, Що сама ніколи не вимовить Більше ім'я Що викликає в них обох Таке жахливе душевне хвилювання Під час решти шляху Обоє почували напруженість І тугу Кілька разів Поривалися вони заговорити, але з цього нічого не виходило. Консуело не усвідомлювала того, що вона говорить, не чула й того, що говорив їй Альберт. Однак він здавався спокійним, не мов Авраам чи Брут, після жертви, принесеної на вимогу суворої долі. Ветхозавідний патріарх Авраам за велінням Бога що хотів випробувати силу його віри, мусив принести в жертву єдиного сина – Ісаака. Коли він поклав сина на вівтар і взявся за ніж, явився ангел і зупинив його. Засновник Римської республіки Люцій Юній Брут стратив обох своїх синів, довідавшись про участь їх у змові на користь вигнаного царя Тарквінія Гордого. Цей смутний, але непорушний спокій при такому тягарі на душі здавався залишком божевілля. І Консуело могла виправдати свого друга, тільки згадавши, що він усе-таки божевільний. Якби, щоб урятувати її життя, він убив свого супротивника у відкритому бою? Вона побачила б у цьому тільки зайвий привід для вдячности, і, може, навіть захопилася б його силою? і хоробрістю, але це таємниче вбивство, зроблене, мабуть, у пітьмі підземелля, ця могила, викопана в молитовні, це суворе мовчання після злочину, цей стоїчний фанатизм, адже він одважився привести її в печеру і насолоджуватися там музикою. Все це, в очах Консуело, було страхітливим, і вона почувала, що любов цього чоловіка не знаходить дороги до її серця. «Коли ж міг він учинити це вбивство?» – запитувала вона себе. «Протягом останніх трьох місяців я жодного разу не бачила, щоб лице його захмарилось, і ніщо не давало мені приводу запідозрити, що в нього нечиста совість. Невже був день?» Коли він міг мою простягнену руку потискати рукою, на якій були краплі крові, який жах. Дійсно, він зроблений із каменю, з льоду, і любов його до мене якась звіряча. А я так жадала бути безмежно коханою, так сумувала, що мене недостатньо люблять. Такось, яку любов, приберігало для мене небо. На розраду Потім вона знову Почала думати про те Коли саме міг зробити Альберт Своє огидне жертвопринесення І вирішила Що це могло статися Під час її серйозної хвороби Коли вона була байдужа До всього навколишнього Але тут їй пригадався Його ніжний, дебайливий догляд І вона вже зовсім Не могла осягнути Як у тій самій людині Вживалися дві настільки різні істоти. Заглиблена в свої похмурі думи, вона тремтячою рукою неуважливо брала квіти, які Альберт мав звичай зривати для неї дорогою, знаючи, що вона їх обожнює. Їй навіть не спадало на думку розстатися зі своїм другом, не доходячи до замку, і повернутися самій щоб у такий спосіб приховати їхню тривалу спільну прогулянку. Та й Альберт, чи тому, що він теж не подумав про це, чи не вважав більше потрібним прикидатися перед своєю родиною, нічого їй не сказав. І ось біля самого входу до замку вони зіштовхнулися віч-навіч із канонісою. Тут Консуело, імовірно, також і Альберт уперше побачила, як обличчя цієї жінки, прокаліцтво якої зазвичай забували завдяки його доброму виразу, запалало від гніву та презирства. Вам, синьоро, давно варто було повернутися, звернулася вона до Порпоріни тремтячим і уривчастим від обурення голосом. Ми дуже турбувалися про графа Альберта. Батько його навіть не захотів без нього снідати. У нього була призначена на сьогоднішній ранок розмова із сином. Про що ви визнали за можливе змусити забути, графа Альберта? Що ж стосується вас, то якийсь молодик, що назвав себе вашим братом, Очікує вас у вітальні, притому занадто вже нетерпляче. Вимовивши ці гнівні слова, бліда він це слава, сама злякавшись власної сміливости, круто повернулася до них спиною і утекла до своєї кімнати, де, принаймні, з годину кашляла та ридала. Кінець 56 розділу читала. Лілія Мироненко.